Egy! Egy! Cső kutya a szatyi, meg a Dávid is itt van és végül de nem utolsó sorban a pit ki Kimondjuk a véleményünk őszintén nyíltan olyan mi hozunk, ahol a kis sörgnek a sírban <gül> Újra itt van a csapat ki, ma az egyet arcsol itt minden alak elhozzuk a témákat Mitől fogod majd a hasad ez a pit és a Haberoket érezj jó munkat! Cső kutya újra itt vagyok én a Pitypong harcos, meg itt van a Pitypong és a haverok egész bendje kivével ala Itt van velem Ava Ali Itt van Dávid ciao, Meg itt van Szotyi is Üdvözlököm Na Hát az előző résznek eléggé nagy sikere volt ahogy néztem, mert kaptam én mindenféle izéket Minden, Üzeneteket, igen. meg bizbaszokat ja. Nem is szólta? Hát nekem sem. J -j Jó, van. <gül> miért bocsánat? nem említetted? Hát bocsánat. Alig beszéltünk amúgy azóta. Mivel <gül> én egy a dolgozok, nem érek rá ilyenekre, sajnálom. Ha, Na hát igazából amúgy kaptunk pozitív visszajelzést, elég sokat, hogy izé, hogy. Többet, hogy... mint negatívat? Negatívat nem kaptunk. U -u -a. A egyelőre. <gül> egyelőre nem kaptunk, igen. Egyelőre. Ez már nekem gyanús. Gyanús. <gül> miért? Ilyet. Az, hogy visszajelzés a Youtube-on? Az... Nem csak Youtube-on, én kaptam üzenetbe is. De amúgy, izé, amúgy hát olyat kaptunk, hogy tök jó dolgokról beszélgetünk, meg ilyen tök komoly témákat hozunk fel, és szívesebben hallgatnak minket, mint mondjuk egy másik podcast És és, ja, és ilyesmiket kaptunk. Úgy, részt. Úgy, hogy tök jó eset. Na, úgyhogy akkor folytassuk is ezt, úgy döntöttem, ezt a komoly témás megoldást, jó lehet benne poénkodni továbbra is, mert méne. Aztán, jó, ja. aztán hoztam nektek témákat, mindjárt belinkelem TS-re. Szerintem inkább mond, mert, mert nem tudom, hogy mindig lealt a bolyama, és no, szimulátorom. Már belinkeltem. Na, oké. Okay. Na szóval, jó, van, akkor mondom az elsőt, hogy képben Egy amit Pár népsz. témát. <gül> Egy pár témát, igen, konkrétan tizenegyet. <gül> Na, hát az első témánk az az lenne, hogy sablonosodás az emberek között, vagy a divat és az egyéniség örök harca. Szerintem ki lehet ezt is fejteni. Uh. A, e, erről is beszéltünk volna a csak ami, a, ami... a divat kimaradt belőle, de az igen. egyéniség az. Ami régen divat volt, az már egyéniség, és ami most divat, az majd egyszer egyéniség lesz, amikor majd jobban elfajul ez az egész. Remélem, ez nem fog megszörténni, de... Tehát nagyapáink is azt mondták a Beatles-re, hogy mi az Isten ez. Hát, jól ja, mondjuk, igen. Most pedig pont, hogy a rajongóik mondhatják magukat szinte már egyéniségnek. Hát igen, nem sok olyan embert ismerek, aki bítlis hallgat manapság. <gül> <gül> hát mondjuk, hogy nem az a... nem, a, nem mai. Tehát hát nem. Nem, nem is azokról a dolgokról beszél, és nem is olyan módon, ahogy most ugye elvárnánk, úgyhogy... Hát ez, uh -huh. ez, ez az, mindig változik, és hm, nem is tudom, mit akartam megmondani. <gül> Nem igazából itt kicsit és is így zenei témára akartam elvinni azt a sztorit, hanem úgy arra, hogy, hogy tényleg ennyire ugyanúgy néznek ki az emberek. De így konkrétan szóval mindenki, ecsetfej, mindenki, izé, plázakurva még mindig, jó mondjuk az ez már Azért mi nem foglalkozunk, úgyhogy... Jó, én ezt tudom, de... Mármint úgy értve, hogy én már engem már annyira nem érdekel, hogy én nem is húzom fel magam rajta, ha látok egyet ilyet, mert... Jó, nyilván haverokkal kiröhögjük, vagy már mi a szar, de annyira nem nem hat, meg kezd kimenni ez is már a divatból. Most, most, én még most, nem vettem észre, most, is itt még nem. Én úgy vettem észre, hogy kétfajta divat van most, aki próbál ö, nagyon férfias lenni. Tehát, ö, hogy megyom, férfias? Ez az amerikai férfias, tudod, ez a... Aha. Pontosan, mint a színészek, ez a pontosan úgy áll a haj, ilyen divatos ruha, ez a tipikus nem tudom, hogy mondjam ezt nektek, ilyen mm. tehát, hogy farmer, de nem az a kopot, hanem ez a teljesen teljesen ilyen művészi farmer amiben a művészek ah, tudom, szoktak járni ez keretes szemüveg pontos igen, belőthaj, szóval... igen, az, az. pontosan belőthaj tipikus hipsterek igen, az pontosan haj és akkor olyan, olyan intelligensnek próbálnak tűnni tehát uh -huh. lehet tűnni próbál. tehát értitek szóval, hogy Igen, nem azt hogy azok is, hanem hogy próbálnak. A másik meg ugye ez az ecsetes megoldás. Ugye? Hát, ha én már olyan jött, nem is nagyon látok. Nem... Jó, Fú, jó ahova, ahova én járok iskolába, ott nincs is. azokat Fú, onnan, neked. onnan azokat kiutálják, de nagyon gyorsan. Mert hát mindegy, szóval egy olyan iskola, ahol csak fiúk vannak, ott ugye nem kell a lányoknak, nem kell a lányoknak verni a nyálad, és akkor, mert ugye azért valamilyen szinten a lányok is díjazák ezt ezek szerint. Szóval... Ö, erről tudnék mesélni, szóval, meg, ja, talán ez benne is volt az egyik videómba, hogy amikor hmm. kiakadtam ezen a témán, hát, hogy ö... ugye a csávó ecsetfejjel ö, ilyen levágott farmer kabátszerűs, Én már mondjuk hogy levágott túl Igaz, farmer kabát. a farmer kabán. kabát is nagyon megy most. Nagyon. Az volt mellette olyan csaj, hogy lol. Szóval érdekes, hogy nem tudom. Nem értem, hogy, hogy Szerintem mind a mi... két félnek a hibája valamilyen szinten. <gül> Igen. De nem értem, hogy úgy mi vonza őket egymáshoz is, és na, hát mindegy. Szóval ezt nem értem. Dávid, valami vélemény? Hát az... igazság szerint Reményem, mint tavának. tehát most ha ez nekik jól esik, akkor csinálják engem igazság szerint, nem érdekel, de... Engem már nem... az zavar, hogy a nőknek is ez kell, és akkor normális ember mit csináljon, tehát... Na ja. Nem mondom, hogy pártolom, de most, hogyha nekik ez jó, hát legyen jó, ha a csajoknak tetszik egészségükre, de tuti, hogy van olyan csaj, aki meg hány inger, valami. Meglátja, tehát... Szerintem... Az a legtisztább, hogyha magát adja az ember, próbál egyéni lenni, és akkor majd csak nem belebotlik botlik olyanba, aki szintén nem elrajzi. Nem tudom, szerint, szerintem, szerintem igazából nem is kell erre figyelni. Annyira fölösleges, tehát hogy látsz egy, tegyük fel nagyon gyakori dolog, látsz egy cipőt a, a boltban, és azt mondod, hogy nem kell, hogy nem, nem, nem azért vesz az ember cipőt alapvetően, vagyis régen nem azért vett, hogy, hogy tetszen másoknak. Tehát nem divatból vett, hanem, hogy meleg? Meleg. Akkor megveszem. És, e, és ebből, is olyan, ebből is egy olyan divat lett, például, ha, ha megnézed nagyon sok ember csinálja, hogy, hogy kit érdekel, hogy kit érdekel, hogy hogy néz ki. Nekem ez jó, megveszem. És ez is már egy ilyen divat lett, hogy az ember ilyen össze-vissza ruhákba járkál, egyáltalán nem kell passzolnia, az egyik ruhának a másikhoz, és, és tök meg megvan, és boldog, és van nője, és éli az életét. Jó, persze, ez nem mindenkinél van így, szóval hát azért persze. tudnék erre ellen példát is mondani. Hát, Jó, mondjuk én alapvetően meg vagyok a deszkászcipőimben, szóval, Én, én, meg, az az az egyen, én meg inkább olyan régi van. módi vagyok, és akkor már ilyen, tehát bőr, bőrcipő, szóval, szóval érted, mint, Tudom, jó, most, persze, például egy olyan cipőt az vettem, amiben az ilyen bőregapám még jártak gyerekkorúba. Tehát ez a full, full ez bőr, bőr és bakancs is. Ennyi. Amúgy én, én valamilyen szinten így, így szeretem ezeket a régi stílusú dolgokat. Szóval... Old school, nincs. tök jó. Ja. Nem, nem éltem benne, és akkor így tetszik, mert új. Vagyis pont, hogy nem új. De nincs... Nem űzi ezt úgy senki, és ez tök jó. Hát én a izéket csipázom úgy nagyon még ezeket a vannak ugye gótemberkék, mármint így gót stílusú emberkék és olyan, ezek a fűzős ruhák, a csajoknak fú hallod, az olyan rohadt jól néz ki, hogy egyszerűen hihetetlen szóval ját, csak az kizé... már ilyen, inkább az már ilyen kínzás tehát e, jó, de, de van olyan, ami nem, mondjuk nem kifejezetten kínzás hanem, hanem úgy, úgy van kialakítva, mint a fűzős lenne és amúgy abszolút nem az és ott jól néz ki, és Ja. Hát, ja, szóval ez, ez is olyan, mondjuk abban is van valami, hogy mindenki csinálja azt, ami tetszik neki. Végül is ezek a gyerekek is mert többnyire felnőtt emberiet nem csinál, vagyis érett Jajon, ilyet nem csinál. Ezek is majd egyszer felnőnek, és akkor majd úgy rájönnek a dologra. És akkor már nem, nem lesz nekünk sem olyan rohadt rossz, hát akkor meg ugye jön majd a következő generáció, és Igen, akkor ők is el lesz, meg van van ilyen izédi, e hát és... mondjuk felhoztad a Beatles, t ugye ott a Billy fej volt a divat, Igen. akkor az izé, mert a... tudom én, emú is volt, meg fú annyi minden volt már itt, Te hogy... Ez a, ez a mindig, a konzervatívok mindig lesznek, és a konzervatívoknak mindig nem, soha nem fog tetszeni az új, mint mondjuk én ja. is inkább konzervatív vagyok, hiába fiatal, biztos nem fog nekik tetszeni, de... De igazából ez már mióta így van, tehát biztos volt, akinek nem tetszett az, hogy már az emberek nem szakába járnak, hanem műhajba, tehát ez a, tudjátok, ez a göndőhaj, ja. a középkorban, hogy mit tudom én, mikor volt az, az sem tetszett azoknak, akik még szakába nyomták, meg borot van nélkül, meg ilyesmi, de ez így kialakult, és hát szerintem ez, ez mégiscsak a... így van rendjén, és ez szerintetek a folyamatos, ö... Hát, hogy mondjam, fejlődésnek a rendje már, minthogy nem olyan szintű fejlődés, gondolok, hogy civilizálódunk, hanem... A változás hanem... a rendje. Változ, változni kell. Minden, a, minden alapja a változás. Most tök mindegy, hogy milyen irányba a változás is kész. Aha. Értelek. Szotyi? Egy picit elmentem, úgyhogy... Csitűt nem adottam. az adás szóval. Nem nagyon tudok mit hozzáfűzni. Nem, abszolút semmit. Talán a következőhöz. Oké, okay. akkor várjatok. Még annyit azért megkérdeznék, hogy nektek volt ilyen? Hogy ilyen divat, ami, ami úgy nagyon megfogott, és nagyon belementetek, és ti is műveltétek, mint olyan? Nekem nem. Nekem se. Még egy előre? Mm, nekem semmi, én inkább így a sajátom, tehát most már lehet sajátnak nevezni. Tehát én nem követek úgy semmit, hanem az, ami tetszik, az, az tetszik. És ez az én divatom, uh -huh. hogy, hogy amiben jó, a, ahogy jól érzem magam, tehát hogy inkább a komfortra megyek rá, hogy hiába néz ki, szarul ez a pulcsi, ha én jól érzem magam benne, akkor... Szerintem ez egy divat. Tehát ez a komfort, hogy te jól Aha. érzed magad. Minden... Jó, mondjuk valamilyen szinten én is így vagyok ezzel a szóval. Últözködésben, minden stílusban van valami. De én főleg inkább az az elvontabb vagyok. Nem... Aha. Sokat pofázok, oké, de... De úgy nem... Tehát <gül> értitek, hogy annyira nem érzem magam annak a nagy embernek. Aha. Kb a háttérben tevékenykedős vagyok, szerintem mondjuk én is ilyen voltam a világéletemben most igen? ugye így ruhai téren hát általában én szeretem ezeket a bűvebb cuccokat de pont azért, hogy ellensúlyozza azt, hogy vékonyabb természet vagyok és, és nekem ez így bejön és, és mindenki rámondja, mondja, hogy izé meg rám mondta anno, hogy fú biztos repper vagyok, stb. mikor amúgy abszolút akkor még nem is hallgattam reppet, szóval általában zenét hallgattam akkoriban még mondjuk mai napig nincs vele semmi bajom És... és mai napig a bőgatját, meg mai napig hordok bőve pulcsikat, meg... Bizés pulcsit, mi az? Mondod már mi az? Uh -huh. A kapucnés pulcsit uh -huh. Már aztnak szeretem És kész, és ennyi Hát... érted Ez viszont érdekes, mert ahogy mondtad az előbb ugye mondták, hogy így repper, meg úgy repper Tehát, ő, ő, Van aki például öltözködés alapján Automata mondja egy emberről, hogy mi. Tehát engem már mondtak egyszerre emónak, rockernak, reppernek, tehát most döntse el. Akkor deszkás vagy. Nem, mert kecske. Ez egyértelmű. De végül is ez több szempontból érthető. Tehát ha olyanon van, akkor bakancsbaro hangálok bőrkabáttal, ha olyanon van, akkor kapuszni és pulóver, deszkás cipőt. Tehát... Mikor ja. mi? Ahogy jól érzed magad? De ha fok... megnézed az is így alakult ki amúgy a deszkás stílus, hogy a deszkások ugye rockzenét is hallgattuk elég erőteljesen, meg meg ugye hip Hát igen, mondjuk ez a, a nagyon tipikus a Rage Against, ja, ja. ugye az a Reprok és az is én deszkás. Tehát az a 90-es évek zene, ja. ők, ők már azok voltak inkább akiket úgy nem érdekelt semmi, hanem ha nekem ez jó, akkor ezt fogom csinálni ja. és kész. És tök jó volt, és ja. szerettük. <gül> meg most is szeretjük. Ja, meg most is. <gül> Na jó van. Valaki még valamit hozzáfűzni ezt a témához? Nem. Nem? <gül> Szógyi, szóval, nem? Nem. Nem? <gül> Dávid? Nein, nicht No. Oké. Akkor ezt kilőttük. Azt mondja, hogy mi van még itt. Ja igen, következő téma. Ez, ez úgy jött nekem, hogy hogy ugye kereső ember lett belőlem, és, és csak így felröppent bennem ez a dolog, hogy eredeti cuccokat vennétek, vagy letöltenétek továbbra is, hogyha lenne kes. Hmm, hát, ha lenne kes, akkor megvenném. Jó, van rövid ide, rövidebb ideig tart. De mindent? Mindent. Ha megtehetném, mindent. De mivel... Jó, akkor gondolgozunk mivel, egy olyan izéve, hogy mondjuk van havi Húszezer forint fölösöd. Biztos, hogy nem mi játékát. <gül> tehát én az mennyi, az, amire nem jó. költenem. Akkor mennyi az a kategória, amikor, amikor megvennéd magadnak a játékot? 200, amit... 200 fölött. <gül> Aha. Akkor én nagyon beleszaladtam. <gül> <gül> jó? Hát igen. Viszont ezzel kapcsolatban most eszembe jutottátok. van Castielnek egy elég jó vlog videója, tehát hogy Mert ő... mit, Melyik Castielnek a Super natural, natural, be, vagy a mert Cast Szerinted melyiknek? Melyik hát én nem tudom. Most őszintén. Nem tudom, hogy beszélgetsz angyalokkal, vagy nem. Hallod? Ki tudja, Minden én szoktam. Délután. Én szoktam unalmas percekben. Csak is abból állok ki. Na, visszatérve, tehát ő ott elmondja, hogy ha csak teheti, akkor úgy csinálja, hogy Letölti a tartalmat, kipróbálja, és hogyha tetszik neki, akkor megveszi. És ez jó is Tehát amúgy, Szerintem ez az a az legtisztább, az is mert vagyok. akkor azért... Ki tudod próbálni a tartalmat, hogy akkor ténylegesen tetszik-e, nem? De azért most hogy... gondolj... Hát meg elfutja de... a gépeden, sötöbbi. Meghogy felejtesek? Ja, de ezért gondolj bele. Linux, nagyon jó példa, én informatikát tanulok. van a Photoshop elég nagy? Tehát elég sokat tud. De Linuxon ezt oké, hogy két programmal, de ugyanezt vissza tudod hozni. Mégsem kerül egy millióba. Ö, jó. Szóval azt mondom, annyira magasra teszik az árát, hogy egyszerűen már ugye kötelezik az embert, hogy ez olyan, mint a levegőadó. Tehát van egy céget, köteleznek rá, hogy megvedd, ha három millió lesz, akkor is megveszed. Mert, mert máshogy nem lehet, mert jogtisztának kell lennie. Igen. Tehát ha három millió, ja. akkor is megveszed, mert kötelező, ez olyan, mint a kenyér. Az is lehet 1000 forint, akkor is meg fogjuk venni. Én nem, én biztos, hogy. Én Minecraft-tos képek. Én van, érted. Ódott távol. Sociálisom már. Au, ez most fráit. Majd nem megfulladtam, amikor mondta, réci pipom gaacs, vagy 20000 forint feles. Mi van? ez az? forint feles. Hm. Megyünk, az mindig. úgy jó lenne. De Jól de visszatérve a témára amúgy. Ö, én is inkább a amúgy, hogy először letöltök egy játékot. Megnézem, hogy jó-e. Megnézem. Hát meg hogy mennyi mennyire fut. Meg stb. mennyi minden. Ja, Bocs, hogy de Mennyi mindent lehet már, akkor. Mennyivel többet nyújt a játék, ha megveszed. Ö, Tehát, hát az, hát meg a másik, az meg a másik. Az meg a másik, ha már meg. Me, ha már megvetted, akkor akkor tudja, hogy nem hagyod abba, tehát akkor jó mondjuk az igaz akkor, akkor szembevérzésig játszol vele, mert tudod, hogy költöttél rá igen, ez mondjuk igaz, mert mert most az utóbbi időben úgy voltam vele hogy, hogy ugye töltögettem a játékot elég sokat, mármint hogy így régebben, és azt tettem észre magamon, hogy kurvára nem játszom vége egyiket se, és most úgy vagyok vele már, hogy ugye veszek így egy-két játékot és akkor úgy Függöm, szóval nagyon durván függöm. Amikor van időm, akkor leülök és tolom, és meg nem állok. Szóval. És tök jó érzés. Kicsit itt megint eltűnök. te végig eltűnsz? Te egy se vagy. Hogy gyere vissza, mennek, nekem van egy kis dolgom mindjárt, úgyhogy majd mindjárt cserélünk az eltűnésben. Úristen. Csak mit ketten maradunk a végére. Én, pont, nem, te is menj ide, mit aztán majd beszélgetek magamról. Jó, jó, <gül> a... Rászánom itt az időt, hogy meg mi egymás, és akkor még küldesz és Na kösz. Nem, amúgy nem. Tudjátok Megva hogy jegy... nem. Nem, amúgy Meg nem. van jegyezve. Gyere csak a Én Jó, megyek. Majd nem tudom, amúgy korásonykor ám megyek úgy, hogy úgyhogy ja. Úgyhogy ott leszek, aztán majd megoldjuk valahogy már. Má ideje lenne megoldani találkozás. City. Az mint egy a rádióban, tiszta jó volt. Igen. Hol, melyikbe? Nem merkedtünk. Ja, hát sejtettem. A legjobb. No, akkor ezt most megint kilőttük ezt a témát is? Szerintem igen. Miért nem élvezzük annyira, mint régen? Hát azért, mert most már olyan játékot gyártanak, hogy hát azért, tehát, hogy mondjam, megnyílik az ember előtt egy szabadság, tehát az tölt le, amit akar, és akkor annyira nem értékeli, hogy van egy játékom, és egyáltalán van egy számítógépem, és van rajta egy játék, amivel játszatok. Szóval én mondjuk, mink... én mondjuk most, most, ha most lennék gyerek, tudja, hogy nem játszanék a Tarzonnal. Hát mert, mert van nála jobb. De akkoriban nem volt jobb, és akkor erre rávogtunk. kényszerű. Pont ahogy... ez juttatja ez megint az eszembe, hogy annó, amikor még én még megkaptam az első gépet, P133 MHz-es izé, kis bizbassz gép volt, futott rajta a GTA 1, a kettő már akadozott konkrétan, és, és, és mégis jobban élveztem, mint manapság. Szóval oké, okay, hogy most 10, izé, most letöltünk minden játékot, meg minden, és azt, amit akarunk, szóval annyi játék van, és annyi választék van ezekből, hogy, hogy egyszerűen nem bírod abba hagyni, hogy hogy letölts, és hogy keresd, és hogy izé, hogy találjál valamit. És mindig mást akarsz, mert annyira hamar beleunsz. És hogy hát gta 1 én... én akár hány órán keresztül toltam, nem bírtam beleunni. Nekem mondjuk de. az enkorra le egy bajom, hogy felmegyek, hogy keresek valami játékot, és akkor megakad a szemed. Tudod, mint? Ja. És akkor, és akkor úgy elmegy a kedved, és akkor megjön máshoz. És akkor érted? Aha. <gül> Ez a... <gül> Ugye nem egyre gondolunk. De tartom valószínűleg. Szóval a dokumentumfilmekre. Igen, mindenképp. Meg az elkönyvek. Igen, az elkönyvek. könyvek Én pontosan erre gondoltam. Igen, szeretünk olvasni, meg dokumentumfilmet nézünk. Persze, meg a biblia gyerekeknek, és alatta a pornó. Azt nem nézünk. De volt egy... Ja, mert ott az asszony... Uh, igen. Uh, <gül> és akkor... Uh, volt, volt ilyen amúgy, hogy biblia gyerekeknek igen. is a pornó. Kim van a Facebook oldalamon, hogy uh, ott volt, hogy biblia gyerekeknek az Ó és alatta valami Cse, mit tudom én mi. Ja igen, nekem is sikerült tegnap olyat kifogni, hogy böngészem a Diablo Torrentet, le szed, szedni, ki akartam kölcsönözni a keresztap a kettőt és hát ott volt legfelül Biblia, Ószövetség, mi alatt a három pornófilm <gül> mm. hmm, Nem olyan rossz az a Biblia hmm. Igen See the difference <gül> akkor doblód <gül> ol Olvasunk Bibliát Nem Soha. Mi nem csinálunk olyat, igaz? E, Jó. nekem ah, most muszáj, tudom, muszáj lesz. Igen, neked muszáj lesz. Katolikus iskolában rá vagyok kényszerítve, úgyhogy... Te is katolikus iskolába vagy. Az rossz lehet. Azt a kurva, hát hová fajul a világ? Katolikus erős áramú iskola. Ó, oh, az még menőbb, az milyen, hogy... ó, <laughs> oh, hogy basszom meg a kettő, harminc vagy... Nem. Ba Basz, bassz meg, meg... Nem, hogy van? Az Isten, az, az Isten bassza meg, ne az áram, az Isten basszon meg ne az áram, ezt akartam mondani. Jó. Csak nem tudom. Sokat kell hogy cenzúráznom, de mindegy. Amúgy <gül> az előző része, cenzúráztam ki, de mindegy. Nem. Majd a következőt? Jó, Jó, majd a következőt, ami már bizté, élőbe megy. Élőbe. Á, nem? Amúgy nem tudom. Nem tudom, hogy kell -e még élő. Mert nem tudom, nem nézi senki. sokkal igényesebb egy műsor, ami... Tehát nem rendelkezünk akkor a nézőszámmal, hogy legyen élő nézettségünk. Ja, ja. Tehát, tehát most minimum ezernél, és akkor is fognak nézni, vagy 20. Igen. Hát mindegy, majd, majd egyszer, hogyha már ott tartunk, akkor dobunk egy élő adást. Ha majd, ha már egyszer ott tartunk, ha tartunk. Figyelj, hát, már most is annyira jók vagyunk, hogy. hogy ez nézzék meg amúgy. Nem. Ö, ha 6, nem akarok hülyeséget mondani, nem hatanom mo Ugye mondd, hogy 600, jó? Nem, 60, vagy nem Hát az én videómat is megnézik az abba, is. pedig aztán nem Akkor most azt akarod mondani, hogy csak miattat hallgatták meg? Hát persze, hát nem képzeled hát még szép, hogy mi miért De. ez nem volt egyértelmű? De, ahogy abszolút. Hát akkor miről beszélünk? Figyelj, te beszélsz a legtöbbet úgy, hogy... <laughs> Nem ja. úgy. Apropó, most így rámentem a Youtube-ra, mert meg akartam nézni, hogy mennyien nézték meg. Láttátok? Nem tudom, mennyire vagytok Star Wars, fanatikus rajongók. Láttátok? Láttam. Várjátok? Ah, jó. Ja. Hát nem tudom, vegyes érzelmek. Ez érdekes A Trailer alapján nem akarom látni, hogy hogy el a filmet. Nem tudom, engem csak az ezért, ezért meg benne a fénykardnak az új kialakítása, ja, tehát, tehát az, az, az úgy, te... Tehát az hogy pörgeted a kezedbe, hogy ne vágj le a kezedet, tehát... Igen, tehát ez az most mondjuk, mondjuk engem Tehát ez most mi lesz, keresztes háború, vagy egy zsenik harcolnak a szitek Hát állat? engem főleg az érdekel, hogy ki az... Jó, de ö, ez benne volt Ki volt, már. ki volt a sötét emberke, aki lobált azt a sátán keresztet? Ja. Mi? Érted? <laughs> ja, de amúgy ez benne volt már a noise Night of the World republic is nem ilyen kivitelben, de, de ott is volt ilyen pallos-szerű megoldás. Tényleg, mi lenne valami ilyesmi benne. Régik úgyhogy van, ami. úgyhogy annyira nem álltávol. Nem a annyira nem álltávol szerintem ez a dolog a star Jó, kicsit engem is meglepet, hogy mi a fasz oldalra, és kijön minden cucc. Úristen. De... Így valahogy úgymond elfogadtam. Aztán kíváncsi vagyok. Annyira hm. jó ez a játék hírja, hogy ö, ö, kombináljam a kvarcot a kengurúval. Kvarcot a What? A kvarcot rá? kéne a kengurúval kombinálnom. Igen. Kenguru ajánlja. fog nekem bányászni, vagy... Lehet, ez így Figyelj. érdekes. Vov. Itt bármi megtörténhető. Volt tehát... csak enguru packányokat. Egyre jobb? Hát... Az uh, Azony, egyre jobb. Most már csak be kell rök rök rök rök rök őket a a témát amúgy. A bocsánat, bocsánat, bocsánat. És már hol tartottunk. Elnézést kívánok. befejeztük amúgy, hogy miért nem élvezzük a játékokat annyira, mint régen. Dávid szólj hozzá. Hát, gyakorlatilag amiatt, hogy új játékstílust műfajt már évek óta nem adtak ki, és, és, és az És pont itt lenn az evolúciós majd, amiről beszélek, csak most egy pillanatra. Egy pillanat türelmet kérnék a nézőktől. Rendben Kedemes van. Nézőktől is Tőlünk nem kapsz. Hát, ez sajnálatos. <gül> Elég <Bajos. gül> Na, szóval... Ahogy, ja, ezt, ezt mondtálva ezt a játékot, ezt a Reus nevezetűt, hogy, hogy ez egy tök jó kis játék. Ez ilyen Isten szerűség. Nem tudom, mondjuk ilyen is volt már. Szóval hát nem egy. Jó, jó nyilván nem ilyen, nem ilyen stílusban, mint ez a játék, mert ez ilyen oldalnézetes, ahogy láttam. De ugye a Black and White az elég erősen Isten Igen, simulátor Igen, volt Igen, és, és isteni volt, szóval imádom majd napig, meg megvan eredetibe azt, azt még nem is tudom, hogy mikor vettem meg a második részét de már jó régen és, és azóta is imádom úgyhogy jó, ja, már ilyen is volt de akkor most itt majd belemegyek abba a témába most kicsit átugrok mindent hogy milyen lenne számotokra egy tökéletes játék? Akkor Dávid beszélj erről. Hát nekem, ha tökéletes játékot néznénk, akkor egy normális RPG lenne a jó. De ez viszont, nem tudom nektek, annól végről megvan ez a könyvel, kockával, papírlappal szerepjátékozunk. Hakszoló, te kalandjáték Az az. Hát most én speciális akartam felhozni a mágust. Mint ja, az, is, az is ilyen volt, igen. Tehát hogyha azt sikerülne átültet nézél a Androidra, digitális témába. Androidra csinálta izés Fickó, aki csinálta a Livingstone vagy hogy hívják ezt a Fickót, aki ezeket a kájítás könyveket csinálta. Igen. Csinált egy, ö, egy játékot, ami konkrétan erre épül föl, és ugyanilyen Hát jó, nyilván nem lapozgatni kell benne, de ugyanúgy választhatsz így lehetőségek közül. Sorcery az a neve, azt hiszem. És Majd utána nézek. Valami eszméletlen nagy, szóval belém olyan szinten vis Jó tudás kell hozzá, de belém olyan szinten visszahozta ezt a ö, kalandjáték kockázatos feelinget, hogy, hogy nagyon jó volt, szóval én nagyon imádtam. Mondjuk eddig csak az első részt játszottam ki, és ugye ilyen folytatásos dolog, szóval talán már kész van a második része is, de gondolom az első rész engem nagyon lekötött. És újra játszási lehetőség is van, szóval nagyon jó. Köszötéppet majd utána nézek, viszont az előbbivel arra akartam kiukadni, hogy most van ugyebár RPG mint a WoW, akkor uh -huh. még egy csomó legyárt utánzat, annó volt még a Warhammer, és ja, akkor az ez nem, idéz... nem annyira az. Hát, ezeket idézőjelesen úgy tudták megcsinálni, hogy be vagy kötve gyakorlatilag egy sztoriba. Na Aha. most, hogyha sikerül át dobni úgy izzét ő ezt a mágusos témát, hogy javarészt szinte minden karakter idézőjelesen játékos, tehát, hogy mondjuk a fő karaktereket gm-ek irányítják és egyebek, az viszont, Szerintem brutál lenne. Tehát Mondjuk, hogy rendes igen, kér, a világ is gondolkodtam. Izé, hogy, tele van vagy, pakolva NPC-kkel. Ja, ezzel én is gondolkodtam, hogy egy olyan ö, játéknak kéne lennie, ami, amiben tényleg mindenki ember és, és nem gép. Szóval nem NPC. És, és tényleg így a is emberek lennének, maximum ilyen fejlesztők vagy valakik, akik csinálják ezt a Persze, játékot. Persze, igen. És simán meg lehetne amúgy oldani. Jó, nem 24 órás verzióban, szóval... Meg lehetne úgy is oldani. Meg lehetne barom is, ja. Baromi sok pénz kellene hozzá, idő, energia, meg eszméletlen nagy tím, aki ezt megcsinálja. Igen. Tehát ahhoz már egy sima kis Ubisoft vagy EA nem elég. Hát nem, pedig azért eléggé elég nagy cégek, ugye. Hát azért az ea nem ne beszéljünk, oké nagy cég, de... Jó, nyilván az így Egyáltalán ér, nem, nagy, nem, nem nagy játékokat gyártanak, vagy e... nem értelmes játékokat. Figyelj, nem is a izé szempontjából mondtam, hogy hú, de baromit a hegységesek vagy akármi, mert nem mondom azért, tényleg tudnak valamit, de ö, inkább a létszem olyan szempontból. Tehát, hogyha te ezt ki akarod vitelezni, akkor kell külön csapat, aki a játékot magát fi figyeli, akkor kell olyan, aki játékon belül történő változásokat, mint például, hogy a karakterek döntései vannak, meg ehhez hasonlók, tehát ez baromi nagy csapatok kell lennének. Igen. Van, hát, igen, én mondjuk már a játékokból egy valamit hiányúlok, és az a random randomitás vagy. Szóval értitek, hogy igen. az a véletlenszerűség nem előre megírt, hanem mondjuk itt például, ahogy mondom, az evolúciós játékokban, hanem, hogy kialakul valami tök random. Igen, Nincsen van, megszabva, nem. hogy kialakulhat X-fajta. X valaki nagyon recseg. Én ez én, én hogy kialakul X-fajta élőlény, vagy hogy ennyi lehet a végleges, végleges cucc, tehát hogy maximum ennyi lehet, hanem hogy, hogy bármennyi. És, Aha, értem. és a játék ma egy kicsit ilyen intelligens, és, és gondolkozik. Jó, de ez megint... nem tudom. Szóval én nem látok ebbe bele, hogy ez mi kell. Mert... jó, ja, ez már inkább a mesterséges intelligencia, intelligencia határait igen. súrolja. De nem megoldhatatlan. Hát nyilván... nem. Minden megoldható, más... csak rohadt sok kell hozzá, és rohadt, rohadt sok Megész, Meg igen. <laughs> De hát szerintem rengeteg olyan ember van, aki ezt meg tudná csinálni, csak... De mondjuk, hogyha, nem tudom, most egy kicsit átvezetve az életre, az élet sem mindig random, szóval... Most honnan tudod? Tehát, hogy oké, okay, lehetséges, hogyha egyáltalán van élet más bolygókon, van egy ilyen feltételezés, hogy... Tehát, hogy van egy ilyen feltételezés, hogy lehet, hogy minden, ami ki, ha valami kialakulhat, olyan szintű élet, mint, mint mi vagyunk, akkor az... Csak humanoid lény lehet. Tehát, hogy ezek a kezek lábak szükségesek ahhoz, hogy. és már maga az, hogy emlősök vagyunk, tehát csak ez, ez lehet, hogy mondjam. <gül> csak ezzel juthatunk valamire. De a hát nyilván egy, kezek kellenek, mivel van. lehet, hogy egy rákember, lehet, hogy egy, egy, egy, egy intelligens rák nem biztos, hogy olyan hatékony lesz, mint egy ember. Hát igen. Persze ez, ki ez tudja. Persze, persze ki tudja, de hát ez az evolúciós játék kéne, mert ez ilyen kiszámíthatatlan. Hogy lehet, hogy neked kialakul egy rákember, két, de ki olyan jó, mint egy ember. És akkor megint uh -huh. ott van, hogy nem az, hogy be van programozva, hogy, hogy kialakulhat rákember, meg kentaúr, meg mit tudom én, hanem hanem véletlenszerűen, mint ahogy az igazi élet lenne. Uh -huh. Szóval ez a mutálódás, meg meg teljesen véletlen szerű teljesen véletlenszerű, és ki tudja. Tehát, hogy most elmozdítasz két méterrel egy kontinens, lehet, hogy egy tök más élőlény alakul ki. Hát igen, mivel változik az éghajlat. Pontosan mivel változik, változik minden, az éghajlat, ja. a növényzet, ugye mi alapvetően azért lettünk elvileg, azért álltunk két lábra, mert volt egy sűrű erdő, viszont két kontinens, ugye egy eltávolodott, vagy összecsúlott, mm -hmm. vagy mit tudom, és az erdő kihalt. Mi meg nem tudtunk nagyon elmenni sem erre, mert minden le, le voltunk határolva a hegyekkel, ugye, és mm -hmm. eltűntek, és kénytelenek voltunk a földön járni, ha eltűnnek a fák, ugye, szahara mm -hmm. lett, és akkor muszáj, musz, muszáj volt két lábra állni. Szóval ilyen, ilyen, ilyen fontos dolgok lennének jók egy evolúciós játékban, de hát ez a, az evolúciós játék, ez a Vovnál meghalt, vagy Vovnál jó van, a Spornál meghalt. Ja. Igen, tehát még az nagy... volt a legközelebb ehhez a témához. És, és annál nagyobbat, nem, annál intelligensebb játékot nem csináltak, pedig az azért egy elég a játék. a hát egyrészt igen egyszerű, de a kezdeményezés nem lett volna rossz. Szóval nekem Hát is nem csak nem lett vele semmit csinálva. Tök jó volt, hogy izé van öt fázis, csak az megint ott van, hogy kialakulhat ez, meg ez oké, hogy bármilyen formája lehet, de de azért ez nagyon távol áll a... Jó, meg ott azért nagy, nagyban befolyásoltad ezt. Szóval, most nem az, hogy... Mert nyilván, hogyha lehatárolták volna, hogy izé, hogy magától alakul ki minden rajtad, mármint a lényeden, akkor mm -hmm. ö, nyilván az se már mint hogy ez nem lett volna annyira jó, de, de valamilyen szinten viszont közelebb állt volna a valósághoz. Hát, ö, ja, lehet. Tehát, ö, a mindegy ez olyan. Érdekes. Szerintem De akkor neked egy ilyen evolúciós játék lenne a, Az a... lenne az álmom Tehát... Aha, okay. Tehát ha én tudnék Olyan szinten programozni, én írnék egyet koljak, és, és... és És nagyon jó lenne Nem tudom, nekem Nekem valami ilyen... Hát én is inkább RPG felé húznék Ilyen szempontból Hogy így álomjáték Viszont Csinálnék egy olyat, ami, amiben tényleg egy élő lélegző világ van, mint ahogy azt beszéltük, Dávid. És így és olyan, olyan hatalmas kontinensre, vagy nem tudom világra lerakni ezt az egészet, amilyen még nincs. Szóval amilyet még a Föld sincs akkora, amikor ára én tervezek. Szóval ez az, hogy ehhez végtelen tárhely kell, végtelen memória és végtelen sebesség. Hát meg kurva sok ember, szóval. Amivel hála istennek még nem rendelkezünk. Azért ja. <gül> ez így elég bonyolult, de persze álmodni szabad. Ja, Viszont én belevinnék ilyen, ilyen életbeli dolgokat is, szóval. Nem, nem úgy, mint a vov hogy mit tudom én lebírsz ülni, bírsz főzni, meg halászni. Na jó, hát azért. <gül> hanem, hanem így kicsit átvinném ilyen komolyabb fázisra ezt is, hogy mondjuk tényleg el kell menned dolgozni ahhoz, hogy megélj. Hát persze, hogy rá lennél, kapsz rá ezekre kötelezve. Viszont ja. ha már rendes rpg akarsz, legalábbis ilyen adventure feeling-t, akkor nem mm. csinálhatod meg, amit mondtál az előbb, hogy elmész dolgozni. Dehogy nem. Megcsinálhatod, viszont akkor már a játék elveszti az alapját, tehát ö, ugyebár ez arról szól, hogy te elmész idézőjelesen kalondozni. Na most egy kalondozó az abból él meg, hogy. Szerintem most összekevertétek a, összekevertétek a roleplayt az RPG-vel szerintem most. Mert Ö... nem ugyanaz, mert roleplay ez a valóság. A... Igen, nekem, nekem ez RPG a célom, szóval, hogy roleplay- Igen, rakjak Ava. RPG játékba. Ja, ja, Mond. A roleplay, illetve a roleplay, meg a roleplay game az szerintem ugyanaz? legalábbis ugyanannak, ugyanannak kéne lenni. De, de, de ugyanannak kéne. az az roleplay game. Igen, jó, okay, igen. jó tudni. Amúgy, igen, ugyanannak kéne lenni, csak nem ugyanaz manapság. Ezért zavarta szerintem a vát. Mert amúgy... Igen, a... De úgy igen, ilyet akarok, amiben beleültetem a valóságot kicsit, viszont megmaradna attól függetlenül ez a kalandozós része is. Szóval én ezt úgy bírom elmagyarázni, mint amikor a skyrim elmegyek vadászni. Szóval nekem el van töltve egy halommod, ugye, Skyrim-hez, mert én viszonyatosan fügtem azt a játékot, meg mai napig. És, és ugye van benne ilyen, tényleg, kajánod kell, aludnod kell, linnod kell, és a többi. rossz, arra meg ott a rendes élet. Ez ezért, van a g ezért is van mondjuk a GTA-ba, a... ugye vannak én a szerverek hogy tudom én, de... A... Persze ezek a A, a, igen, ferverek, a szerverek fiam. igen, pontosan, de hát, hogy is mondjam. Ha igaz életet akarok, akkor akkor itt a saját életem, tehát jó, csak <gül> na, most Tudom, akkor várjál. az olyan furcsa, hogy játsz, játszok egy másik életbe, közben sajátommal is foglalkozhatnék igazából ennyi erről. nem teszem Legandolj azt. belet, figyelj, hogyha mondjuk téged ezt kapcsol ki, hogy... persze jó, hogy ott bármit megtehetsz. Az igen. Tök jó. Igen. Tehát ha ezt eltültetjük például fantasy témába, akkor egy fantasy világban jóval több minden lehetőséged van, Pontosan. jóval kevesebb határod van, mint itt. Gondoljatok ah, bele, hogy csinál. mit tudom én, egy halom varázslatod lenne, mit tudom én, illúziótól kezdve, akármi, és olyan szinten megbírnál téveszteni az embereket, hogy a Meg fo... tudnám, tudnám szokni. Meg rabolni, stb., fosztogatni, minden Mondjuk ilyesmi. én ezért szeretem az odátot, hogy hogy ott ugye angyalok, ördögök, minden, és akkor így ja, varázsolgatnak. Mondjuk hiányolom belőle ezt a nagy effektet, tehát az a sok varázslat, csak izé kicsit de hiányolom. Figyelsz, de figyelj, nem is kell bele. Ez úgy jó, hogy van. Szóval nekem úgy nem hiányzott, amikor én néztem. Nem szeretem az ilyen nagyon nagyoneffektelhet filmeket rájöttem. Hát én se, de az, ez azért elviselt volna egy kicsit több csiribú csiribát, szerintem. <laughs> Persze, hát kinek mi hát most? Ja szóval igen, olyan ez is kérdése. Olyan dolog, amit nem lehet úgy eldönteni. Hát ez személyfüggő. Jó. Következő? Következő? Etikett kihalásra az emberekből. Na hát ezen is lesz mind beszélni. mint hogy leül a néni a buszon. Ö, nem csak ez. Nem úgy alapvetően, hogy... hogy úgy... Nem tudom, azt veszem észre, hogy mostanság senki nem foglalkozik a másikkal, és, és senkit nem érdekel az, hogy a másik mondjuk, mit tudom én, nő, vagy tételező fel nő. Pedig igaz vagy... szokott érdekelni. Hát igen. <sítható> <sítható> <sítható> ha, jó, oké, <okay>, én most <sítható> nem, nem ez ilyen az... szinten gondoltam ezt, hanem, hanem úgy alapjáraton. Szóval nem tudom, nekem már hiányzik az, hogy, hogy mivel én valamilyen szinten régi módi vagyok, az képes, hogy fiatal vagyok, hiányzik az, hogy, hogy az emberek úgy figyeljenek a másikra. Gyerekkoromban ez még valahogy úgy tűnt, hogy megvan. Most már nincs. Legalábbis én nem látom. Jó, nyilván ritkán akad ilyen, hogy mit tudom én, előre enged valaki, valakit, meg, meg ilyenek, de, de na, szóval nem olyan szinten van, mint gyerekkoromban. Hát értem. Igen hm. Igen e... Ő... Sajátok. érdekes... témára trémára menjünk. hát szerintem is nagyon érdekes, érdekes téma. Bár Várjálom is. Szerintem folyamatosan azt a gombot, hogy valamit csináljál. Mert... Azt nézd meg, hogy mit akarok belőle kihozni. Egyet értek. Nem tudom mit akarsz közül, felét nem értjük. Ja. <laughs> Pedig folyamatosan nyomom, na mindegy. Ö, Hát arra akarok kiukadni, hogy osztályon belül órát tartani nem lehet bejön a tanár, két szó az sokkal annyit tud mondani. És ez onnan ered, hogy a 80% a az embereknek se a tanár fele, se egymás fele nem képes megadni a tiszteletet. Tehát mikor úgy szólsz oda a másiknak, hogy kussoljál már bebalzom meg, az szerintem eléggé primitív. Ha oda tudok úgy szólni, hogy figyelj már, fog már be a szárat, mert szeretnék figyelni, az még mindig kultúrált abban hangzik. Ö, igen. Mint hogy a 80%-a káromkodás, szétanyázod az agyadat és kész. És akkor te hú, de nagy jampi vagy és de a melkosodat, mert te megteheted. Hogy te... jó, de aki ilyen azzal megint mit foglalkozunk. Te elég, elég neked az, hogy te megadod a tiszteletet a tanárnak, a többivel meg nem kell foglalkozni. De az a baj, De, hogyha, hogyha miattuk nem bősz figyelni, az megint egy olyan téma, hogy az megint nem éppen kellene. De az a baj, hogy egy 30 fős közösségbe, idézőjeles közösségbe ezt nem tudod megtenni, hogy elkerüld a dolgokat. Főleg, hogyha össze vagytok zárva 45 percig. Ez igaz, pillanatot kérek, telefonon. van. Az... Oké. Okay. Amúgy ja. Én is ismerem ezt, mert én meg tizenkét óráig vagyok összezárva emberekkel, úgyhogy jól. Ja. <gül> Tehát ezt így nem tudod elkerülni, mert hogyha megpróbálsz nem odafigyelni, vagy akármi, akkor így is úgyis a többiek, mi többiek miatt fogsz szopni. Igen. Tehát Annyira hihetetlen, hogy például nem tudnak két percig kúsba maradni, hogy ez a... Ádott jó tanárt, hogy leadja az anyukot. Nem, hát az luxus. Nem. Igen, kállam dolgon, a... bele kell pofázni, oltogatni kell a tanárt, mert hogy hát az mekkora raj, meg jóló, És akkor ők... <gül> <gül> nagyon igen, komolyan mellett is volt annó, szóval... <gül> Ezért én is úgy be voltam rágva akkoriba, Mikor még ugye én izé így figyeltem volna, meg minden, mert volt ilyen, is amúgy. Én is akartam ám tanulni, csak nem mindig. <gül> és nem hinni. Hát pedig ilyen is volt És akkor Ugye ilyenkor figyeltem volna meg minden És berekedek De De ugye közbe pofáztak meg minden és, és kurvára nem bírtam Mateknál főleg idegesített Mert azt alapból nem értettem soha És tököm ki volt vele, hogy még jobban nem értem És le vagyok Ennál... maradva három órát Mert három órán keresztül nem bírok figyelni és utána írunk egy dolgozatot, és baszhatom. Nálunk ez ott a legidegesítőbb, hogy van egy áldott jó tanárunk. Azt tavaly sikeresen három gyerek kiidegelte. Aztán most minden órára vagy úgy jön be, hogy dolgozat, és akkor dolgozat, meg dolgozat, de ha nem tetszik valami, akkor felelhetsz is, meg dolgozat. Már, ha rájön az öt perc, üvöltezik is, pedig amúgy normális, jó természetű tanár lenne, és... És itt... És ez onnan eredt, hogy hát képtelenek voltak megadni neki a tiszteletet. Ja. Megpróbálták elnyomni azzal, hogy hát ők feltűnő, meg különc módon viselkednek az órán, meg üvöltöznek, meg mi egymást. Tehát nem tudom megérteni, hogy ebben nekik mi a jó. Nekem az lenne a célom speciál fizikából is, hogy letegyek egy nyomorult érettségét, még az alaptárgyak meg a szakmán kívül, és el tudjak menni műszaki egyetemre. Aha. Tehát én szeretnék ezzel tovább haladni, nem pedig itt leragadni tizedik álba. Tehát. De igen, de ilyen szinten viszont nem tudsz, és ez kurva idegesítő, ezt tudom. Ö, tudnék, meg tudok is, csak nem mindegy, hogy belefektetek annyi energiát, hogy odafigyelek az órán, lejegyzetelem, amit le kell, és akkor havajd, és vagy haza kell menjek, még át kéne néznem a fizikát is, aztán vagy jut rá időm, vagy nem, utána... Bemegyek súliba a reggel, átnézem a fizikát, minden szart, és úgy sikerül éppen összekapalni valamit. Tehát nem igen. mindegy, hogy bele kell fetszölnünk még pluszba akárhány óra energiát, mondjuk 30 órát egy héten abba, hogy tanulj, vagy rendes, azért mész az iskolába, hogy tanulj. És ez nagyon nem mindegy. Hát, hát általában mi azért jönjünk az, az iskolába, hogy meg, megkapjuk azt, hogy mit kell megtanulnunk. Tehát már nem is azért, hogy... Hát igen, Mert ugye én is műszaki szakközében járok, meg lassan már nálunk, nem is azon, hogy tanulj, hanem hogy mondjuk, hogy mit tanulj, és azt majd tanul meg otthon. Ja. Igen, és de... nem mondjuk ez viszont nem éppen egy jó hozzáállás Ilyeség. tanárok szempontjából. Nagyon nagy, nagy probléma. Tehát, ö, volt nyáron műszaki gyakorlatom kettő hét, ott az egyik tanárral elkezdtünk beszélgetni, ezt hasonlók, ott mondta, hogy ha hozzám kerültek a további évek során, akkor semmiképp nem lesz olyan, hogy házi feladat. Tehát azért jössz hülye gyerek az órámra, hogy tanulj, nem, hogy otthon még szarakodj. hát ilyen nálunk nincsen, úgyhogy miért nem kell dagódnunk. Hm. Hát nálunk is csak az az egy tanár mondta eddig, de... Mondjuk nekem is volt de olyan tanárom, nem tanárom nem. nekem is volt olyan tanárom, aki olyan szinten rendet tudott tartani az órán, pedig... <coughs> Pedig nő volt és kémiát és tanított, szóval abszolút olyan tantárgyat, ami kurvára nem érdekelt senkit. De mégis olyan kús volt az órán, hogy, hogy oda bírtál figyelni, kurva jól magyarázott, megértetted amit mondott, és utána egy dekát nem kellett tanulni, és ha másnap felejtél, ötös lett. Szóval abszolút ilyen volt, és, és tényleg egy szót nem tanultam rá, és mindig ötös voltam. És akkor végül is most Dávid, akkor felső oktatásra akarsz menni, nem? Persze, igen, igen, igen. Jó, akkor jó volt a 2020-tól, felsőfokó érettség, vagy mi az emelt szintű érettségi kell a, a, a felsőoktatáshoz. Király! Uh -huh. Oda vagyok értük meg, vissza! tegyem nem hamarabb azt a tető csak tudjak már menni. Jó, hát még megúszod. Szóval... Hát igen, fogom, Úgy, szépen hogy... lerakom az érettségit, azzal megkapom a szakmát is. Akkor maradok egy évet Technikumon, utána meg... A, én is Technikumon, de te milyen Technikumot végzel? Az még teljesen nem tudom, tehát még itt az osztály ketté lesz bontva, tehát meg Megy ja. egy banda az erős áramú részre, meg a ez ő... A gyenge áramúra Gyakorlatilag Ezt. ja, tehát... Mondhatjuk így is, tehát mikor az elek... hát elektronika inkább. Na, se tudom, nálunk mi, mi van, van valami webmesterképzés, aztán a gazda. Benszergazda... nem tudom. Szóval, az ilyen érdekes. Tehát igen, itt lesz majd több szakirány, hát nálunk kettő, és e közül én speciális szeretnék majd az erősáromú részre menni, onnan meg tovább villamos mérnöki, ha megvan a technikus persze. Tehát nekem az lenne a cél. Nagyon komoly, hogy, hogy van ugye a iskolánk weboldalán, hát ugye a névsor, és hát a Tartsai, Valentinnek vagyok beírve. beírve. Valentin. <gül> Valentinnek, Valentinnek vagyok ez beírve. De <gül> -bobon? Mert gondolom valaki elírta ügyesen. Hát ez, ez olyan, komoly. mint például édesanyám nevét állandóan ballók ez a vezetékneve ballók helyett bellóknek, meg bolloknak, meg minden másnak írják. az, olyan volt, amikor az izé... annyira nehéz. Leírod, hogy B-A-L-L-O-K. Hát Ebben mi a nehézség? Hát azért mindenkinek... Nekem, izé, nekem is van egy munkatársam, akinek múltkor a pizzafutár nem azt írta a neve helyére, hogy mármint, hogy ugye felvett a rendelé rendelést, és ahogy kijöttek, ugye, hozták a számlát, meg mindent. És nem azt írták rá, hogy orsós, hanem azt írták rá, hogy borsós. <gül> Haló, <How? gül> ezt yeah. rajta, hogy ilyetetlen. Hát. ez sem rossz. Igen, <gül> Ugyan, ez még itt elég tűrhető probléma, de ha már személyi van, meg hivatalos papírok, ott azért kurva jégül. Igen, jön. igen, nyilván az más. Hát, um, nálunk mondjál mondom, a technikum van, valami gépgyártás technológiai. Aztán megint, megint gépgyártásos osztály, aztán elektronikai technikus per webmester. Gondolom, az 2-osztott osztály. Ja, ja, ja. És ja. van egy éves, Biztos, két hogy... éves gépgyártás technológiai. Tehát én a webmester, ami kell nekem. Az az, ami úgy elfogadható. Hát igen, viszont most valamilyen szempontból ezt az oktatási változtatásokat én áldom, tehát. Ő... Nem mindegy, több lesz a osz, szakmunkás, az ami nem rossz dolog. Nem arra gondoltam, tehát most nem. nekem ott kellett volna, ha tavaly megyek rohadnom, ö, tavaly előtt, mindegy, tehát az egyen előbb évfolyammal megyek, ott kellett volna rohadnom hat évig. Tehát lett volna négy év érettségi, utána egy év szakmú meg egy év technikusi. Na most ezt lespórolták, tehát így most meg lesz az érettségivel együtt a szakmám is, meg egy év a technikusi. És nagyon nem mindegy, hogy abban az egy évben tudok mondjuk elmenni melózni, összeszedni az egyetemnek az zárát, vagy még utána kell a plusz egy évet. Nem nagyon tudom, nem az a mindegy. helyzet, hogy én mire el fogok oda jutni, hogy, hogy elmehetnék tovább tanulni, még tovább, akkor én már én tudom, hogy, hogy úgy fogom kívánni, hogy már meló. Tehát. Igen, az ember az így akkor már nagy, nagyban gondolkozik és már nem akar az iskolával tökölni főleg, hogy akkor már látja az ember, a úgy sem megy vele semmire én is így voltam vele hogy abszolút szó. na igen, ez baromira nézőpont kérdése csak én viszont az a típus vagyok, hogy előre tervezek mindent én tehát meg fogom... az a típus vagyok, akinek akinek, aki ugye én már nem nem mondtam semmit nektek nem lakok úgy anyámékkal és, és ugye, hát nyilván tehát hogyha Anyó a lélek, akkor lehet azt csinálni, hogy adjál már egy kis pénzt erre meg arra, de hát ugye nincs itt és akkor így ö, igen, nem más, tudok. Akik... Na igen, ehhez viszont nem mindenkinek, például nekem nincs pofám. Ugyanúgy, hogy, hogy figyelj rá. hogy 15 pénzt éves meg. vagyok, szerint ez honnan e a fenéltés. Ő viszont, szedni. hogy honnan teremtesz össze pénzt? Tehát, Tehát ez a te érthető, csak mikor itt vannak a szüleim, akkor nincs képem oda menni, hogy figyelj már! kellene enni. Hát ha már te is tudsz pénzt annyi. keresni, akkor, ne, akkor már Menjük, Akkor meg Mondjuk az a poén, hogy ezzel én akkor is így voltam, mikor, mikor én 15 éves voltam, hogy én nem, nem tudom, nem szerettem pénzt Hát én kérni. Sem nagyon, de hát most mi a lószar csináljak, tehát. Ö, nem az, én ezt úgy Jó, fogtam jelven. fel, hogy úgy fogtam fel, hogyha én pénzt kérek, akkor azt valahonnan elveszem. Tehát ha én kérek mondjuk 8000-et, mert veszem azt egy érdekes bizniszt akarok megcsinálni, Jó, hát ami összél, nem. akkor ez akkor azt a 8000-et akár kajából, akár számlából, de valahonnan ki kell venni. Ja. És itt a probléma. Hm. Hogy és az ezzel megint nem... elértünk ahhoz a ponthoz, hogy szídjuk a rendszert, mint az állat. Ja nem, bocs. Nem, de nem kell ugye. azt annyira szídni. De amúgy kell. Hát vannak, problémák, de... Hát vannak, vannak problémák, de... vannak problémák. és szóval magatoknak köszönhetitek mondjuk úgy. Tehát hát az régi generáció nem magának köszönheti. Erre. Hát én sem. <gül> Úgyhogy úgy, nem. nem én voltam. Tehát, <gül> ő... Érdekes, hogy senki nem szavazott erre a kormánypártra, mégis nyertek. Na csinál, igen, ezzel kapcsolatban eszembe jutott még napközben egy érdekes. Úgy, szerintem minden királyuk szavazott, csak nem meri senki bevallani. <gül> Na jó, én bevallom, hogy nem. <gül> <gül> De úgy értem, hogy egy csomó ember van, szerintem, aki rájuk szavazott, és most anyátnak, hát és akkor most nem merik mondani semmit. Igen, igen. <gül> De figyeljetek, most van szavazók közül a háromféle ember. Van az, aki inkább el sem megy szavazni, mert a hogy a... ő passzívan eldenára a rendszernek színmű Meg aki van, aki zárcsökkentést akar, meg táncolt, meg, meg... De várja, várjál. Most van az, aki nem megy el szavazni, mert azt hiszi, hogy ő ezzel változást csinál, hogy hát ő, ő nem pont, csinál nem. semmit. Nem, pont, ja. hogy gyakorlatilag úgy van, hogy látok, hagyom szátok, meg, csináljatok, amit akartok, engem pont nem érdekel, hagyjatok ki belőle, és akkor idézőjelesen később tud örvendő lenni, hogy ha-ha, tű választottátok meg magatoknak, és ennyi. Csak az a baj, hogy ő ezzel nem lesz előrébb, nem lesz több pénze, nem fog jobban élni. Ha elmész választani, és választod mondjuk azt a pártot, ami szerinted előrehaladást hoz, és később, hú, letagadod, akkor szintén nem vagy előrébb, mert akkor meg nem vállalod azt, amit csináltál. Ergo adtál a szarnak egy pofont. Meg van a harmadik, aki elmegy, vállalja, csak szintén nem tud velem mit kezdeni, mert rosszul választott. Hát igen. Hát ez van. De az viszont, hogy rosszul vagy jól választottál, az meg eléggé relatív téma, tehát... Igen, viszont igen, már mindenki másképp fogja fel. Igen, mindenkinek más lesz a jó, és, és, és pont azért nem jönett létre az, hogy Hogy egy pártot így megtartsunk sokáig, és annak örüljünk Szóval... Úgy, attól tartok, hogy eléggé eltértünk a témától, szóval látja, Na, szerintem is. Ja, ja. Nem baj, jó az így, játszati és úgyhogy mindegy beszélgessünk igazából, nem vagyunk témához kötve szerintem Ugyannyira, nem baj, hogyha nem témáról beszélünk, jó az így is így jönnek ki azok a dolgok, amik, amik úgy foglalkoztatnak minket. Hát, Persze, ja, csak ez az elég egy ilyen, hogy is mondjam, tehát azért ez nem biztos, hogy nyilvánosan jó dolog erről beszélni, mert tehát azért lehuragás, tehát ha valakinek nem tetszik, akkor... Akkor ne nézzek akkor... Persze, én Az szoktam. hogy én döntöm el, hogy mi van benne, kész. <laughs> ja. Tehát mennyire vagyunk, mennyire vagyunk őszinték és hogy... Szóval, hogy mennyire, hagyjuk, hogy vele... mennyire hagyjuk, hogy belekössenek. Na, igen, Benne ez... van az intró számba is, hogy, hogy még óraára kimondjuk, amit gondolunk, gondolunk úgyhogy ez van. Hát, figyeltem. <gül> Ezzel kapcsolatban volt ugye a múltkori téma, amit sikeresen ez az enyhén lámpalázas feeling nálam eltérített más irányba. Na most én abból nem azt akartam kihozni. Ő, ez egy oda... nem élő adás. Be a Öööö. <gül> <gül> Ha rám jön az perc, akkor is ideges tudok lenni, ha két ember van hát előttem. Én Tehát is az teljesen voltam úgyhogy. Arra akartam kiukadni ezzel a, ö, hát önismeret és egoizmus kérdéssel, hogy m, volt nekem egy incidensem, Kecském, két -e? hónapja, <laughs> ismerés ismerése Facebookról az elég.hu nevű oldal. Ő, nekem nem. Na most én ő, láttam ott, mondom, hülyeségből olvasgassunk bele, politikai tartalom. Ő, agyba főbe vagy az ment, hogy a miniszterünk egy mocskos cigány és egy hasonlók, Tehát vagy a miniszter szittek, vagy a jobbik volt a szarra, mert hogy hát ők rasszisták, vagy a többi párt. Tehát ez a mindenkit szidunk, Igen. mert hát az jó. De mondom, hogy mindenkiben fognak találni hibát. Várj, várjál, várjál, várjá, várjá, várjá, várjá, várjá. Ö, Kiírtam, hogy figyeljetek már ide, gyerekek, ez nekem kurvára nem tetszik, mert gyakorlatilag az egész oldal abból áll, hogy vagy a minisztert, vagy valakit ócsároltok meg, leszarosztok, és csókolom, tehát semmit nem adtok át erre, ja, meg hogy a drága minisztert is szidják jobbra-balra, amikor megválasztották, és ilyenek, tehát... Az, hogy most te meggyanúsítasz valakit azzal, hogy lop, vagy adócsal, vagy akármi, azzal te nem vagy előrébb, meg hogyha nem tudod rábizonyítani, akkor szopsz nem kicsit. És erre jöttek olyan kommentek, hogy hát. jobbos vagy! megjöröt, segít nyalod, meg minden. Hú, hát hogy én egy kis gyerek miért beszél így a politikáról, meg hogy hát neki semmi közehez, meg ízé. Semmi a hú! Várja, ácsi, egy részről! Miért minősítenek egy embert a kora alapján? Mindenkinek van közel ahhoz, hogy. hogy él. Persze. Igen. És itt él, nem? Igen. Akkor volt ilyen típusú, hogy hát én gyerek vagyok, meg hogy hát majd később, később majd máshogy látom, igen, és már már mindenki. A föl, minde... Igen, mert mindenki felnőtt és fidesztes lesz, nem? Ja, ja egy <laughs> Akkor erre annyira ráncsaim volt, hogy biztos, nekem ez a véleményem, szerintem ez is fog maradni, és én ezt így látom helyesnek. És akkor ráírják, hogy hát helyes, mi az, hogy te itt megmondod az igazságok, mert hogy az igazság relatív, meg ismét. Tehát jött a filozófus emberke, tehát ezt így eleve nem vettem komolyan, Aha. akkor volt még egy emberke, aki azt mondta, hogy hú, hát én mekkora egoista vagyok, mert hogy hát milyen hangnembe beszélek, meg hogy hát hogy én mindenki fölött pálcát török, meg ehhez hasonlók. De figyelj, én ezt olyan szinten tudnám behatárolni, mint Ezek például... Ezek a szenteskedő ömörök. Igen? igen. Hát, vagy mint például én most a zenéhez fogom ezt átvezetni, mint például a rebbe ez a káromkodós izé feeling. Szóval most ugyanazt csinálják, mint, mint a izé, mint a mit tudom én. Ja, meg, meg, meg ugye erre a reakciók. Szóval... Uh... Nyilván a negatív reklám is reklám ugyanígy van ebben az esetben is. Most beszélnek Orbánról, meg beszélnek a politikáról, meg mit tudom én aláznak mindenkit, akit tudnak, és igazából róla beszélnek ugyanúgy, szóval valaki ezt olvassó is. Viszont euh, mikor egy utána néztem 41-nehány év körüli fickó profilkép nélkül, persze, csak úgy random, rám ír, random ír, hogy hát én túl kisgyerek vagyok ahhoz, hogy politikázzak. Tehát azért oh. a fogalmazást figyeled, politikázzak. Mm. 40 éves től elég szép. Akkor így elgondolkodtam, hogy most bennem van a hiba, hogy mondjuk máshogy gondolkozok. Idézőjelesen, értelmesen gondolkozok. És Ez akkor is így... relatív. Hát, El, igen. Tehát nem fogod neki megmagyarázni, hogy te értelmes Persze, vagy. Igen. Mert ő meg nem fogja elhinni. Tehát... Igen, tehát akkor nem érted. Átlag embernek, átlagembernek, hogy az ég zöldszínű, a fű meg barna. Tehát Jó, ez most megmondom. az a típus, viszont izé... kedves é... hallgatóim, az ég zöldszínű, a fű pedig barna. El kell, hogy higgyétek, most. Wow. Fakerezt? Hát és akkor egy 40 éves től egy ilyet kapok, és akkor hogy nincs én ezt komolyan vegyem, vagy ne vegyem nem komolyan, kell. és annyit nem csináltam, hogy úgy leoldott, tudod, leoldottam a francba, hogy figyelj már, 40 éves létezre, magyarázkodsz itt jobbra-balra, hogy nekem milyen politikai, vagy akármilyen nézeteim legyenek, holott politikában azért eléggé szoktam hogy, figyelni a dolgokat. És is tudod, hogy komolyan kellene venned, vagy sem, ha meg nem akarom Szerintem nem. És akkor Tudtár hogy 40 évesen viszont arra baromira oda lehetne figyelni, hogy igényes legyen az ember, ha már kritikát fogalmaz, ne csak annyi, hogy Te még jó kicsi vagy, -e, hogy, hogy politikáz. Hmm. Határozott. Politikáz. Szia, jössz az év Nem, én inkább politikázok. <gül> Fallautkozni, ha már ott tartunk. Ja. <gül> Igen. Szóval lehet, hogy nem volt az az ember 40 éves szerintem. Kezdjük ott. Másik szerintem, hogyha van egy saját véleményed és valaki beleköt, az olyan mintha szélmalom harcot vívnátok. Szóval Persze, attól igen. neked még az lesz a véleményed, és amit te és jónak ő... látsz, és ő azt sem látsz jónak. És az emberek maga csak úgy, hogy hiába látja, hogy igazad van, nem fogja bevallani, mert igen. akkor ő tűnik a veszélyes. Igen, igen, igen, igen. És ennek most jön az utolsó felvonása, hogy Az egyik ember viszont azt írta, hogy én mekkora egoista gyerek vagyok, meg izé, széljeljem el magam. És csak annyi volt rá a reakció, hogy figyelj ide. Nem egoista vagyok, hanem felvállalom a véleményem, meg az értékeim is. De azt se értem, ezt... hogy mi az egoizmus. Szóval most. Nem nem tán, én amint ennyit mondtam volna neki kicsit, hogy mi bánok, gondolsz. Figyelj, hogy lenézően bánok másokkal meg ehhez hasonló. Hát persze, hogy lenézem az olyan embert, aki csak annyiból áll, hogy ez szar, ez baromira szar, Szégyeljétek el magatokat, mit csináltok? Tehát ez a magyar ember mindenhez Aha. ért, focitól a politikánát mindenhez. A nem csak a magyarok mindegyik, csak, csak De azt nálunk az nem, hogy... Csak mi most ezt látjuk, ja. megfigyelhető. Tehát mi ezt látjuk. Tehát mikor odamész a bíróhoz és magyarázkod, magyarázkodsz neki, hogy hát az nem volt Les, az nem volt Les, pedig az volt. Tehát... igen. Igen, tipikus eset. Hát jó, ilyen a világ. Na, Tehát... Kész. Nem bírsz, hogy a változás. szóval ezen meg nem kell felháborodni, meg Válja. meg neked sem, mert, mert igazából tényleg relatív. Ez annyit mondanék, hogy kit el a véleményed. Viszont, ja, ez a te saját véleményed, és, és tartsd meg a vé... Mármint, hogy nem azt mondom, hogy tartsd meg a véleményed, hanem jogod van hangoztatni a véleményed, úgy, ahogy akarod, kész. Persze. Tényleg ember csak. adta jogod eléggé bosszantó, amikor úgy állnak neked nem normálisan megfogalmazott véleménnyel, ergo kritikával, hogy hát én egoista vagyok azért, mert felvállalom azt, hogy igenis nekem vannak hibáim, meg vannak amikhez igenis értek és tehetséges vagyok benne. Tehát ez, ezt egyenlővé teszik az egoizmussal. És ez, ez... Pedig ez nem az. Há, nem, buták az emberek amúgy. Én és ezt ide akartam egy úgy ideje, Egy ideje hangoztatom ezt, hogy nagyon buták az emberek. Manapság és, és ez így van. Szóval nem, nem látják a különbségeket dolgok között, nem, nem fogják föl, hogy minek mi az értelme. Ö, nem nem tudják én én eldönteni, veszem, hogy mi Azt micsoda. veszem észre folyamat, hogy mi rohadt fejletlenek vagyunk. Igen, azok is. Hát úgy fejletlenek, hogy tényleg fejletlenek. És... Igen, én viszont... És hogyha fejlettek lennénk, akkor az ilyen kérdésekre már rég tudnánk a választ. Persze. Tehát... De, hogy fejletlenek, én... csak seghülyék vagyunk, tudod. Amúgy igen. De most nézd meg, hát komolyan ilyen alapvető dolgokra, mint, mint hogy... már nem is abba gondolkozunk, hogy, hogy... Tehát nem olyan fontos és meghatározó dolgokban gondolkozunk, mint mondjuk, hogy miből van ez, meg miből van az, meg hogy jön létre ez, meg az. De milyenek kell, hogy politika. Ha már ezzel kell foglalkozni, az már régen rossz. Akkor az már ja. lerí, hogy mi fejletlenek vagyunk, és... És ez az úgy annyira, hogy... Tehát az annyira gáz. Hát igen, de ezzel nem tudsz mit csinálni. Tehát, tehát ahhoz, hogy te változást el ahhoz egy magad kevés vagy. Egy fecske nem csinálja Én is így gondolkodtam nagyon sokáig, viszont egy ember is ember. És egy, sem, egy csepp is része a tengernek. Hogyha része a tengernek, de ez az egy baj van, hogy része a tengernek, és ha jön ö... a hullám, az egy csepp is elmozdul? Hát elmozdul nyilván, viszont a tenger is mozdul vele. Tehát ö... és, és hogyha egy cseppbe lesik egy mondjuk egy pohár vízbe, akkor az képes hullámot generálni. Képes igen, te... viszont egy ember, ahhoz, hogy egy teljesen... Sok ízni. ember volt, aki már megváltotta a világot pedig egyedül volt. Tehát... Igen. Igen. Nem tudom, én valóan. úgy vagyok. Ahhoz, hogy. Tehát és, és ha megnézed, sokkal gyakran, gyakran az egész világon, ahhoz egy ember nem mindig elég. Néz Általában meg, nem. De figyelj, ott voltak a hippik. Megváltották Neho. a világot? Nem. Ugyanúgy van háború, és mindig is lesz, és volt Neho. is. Ott volt, mit tudom én, most kit mondjak, aki, na mindegy, szóval elég sok ember volt, aki elindított valamit. Mert mondjuk elkezdett szónokolni, egész jól csinálta, és végül is ő, ő egy ember miatt megváltozott, mint például... Hát, vegyük például Sztártakuszot. Hány, hány ember volt, aki... Akár. Mondjuk hány ember volt, aki mondjuk igen, ő is, meg mondjuk, aki keresztény valásban vagy, mondjuk ott Kalilei. Tehát ő, ja. neki le kellett tagadnia a nézeteit, mert, mert ugye ez mégis neki volt igaza. És ő is csak egy ember volt, és utána mégis adtunk a szavára, és tökre megváltotta a világot ezzel. És az a pont, hogy ezekről az emberekről tanulsz. Szóval nem feltétlenül baj az, hogyha egyedül akarsz valamit elindítani. Ezt akartam... és, és pont Igen. többnyire az egyedül történt. Igen. Úgyhogy egy ember, személyes dolog volt ez az egész. Úgyhogy rávé, tessék egyedül is tevékenykedni, mert kell az. Nem mondtam, hogy nem tevékenykedek egyedül, de hogy hát. a nagyon monumentális változás a falonos értető ahhoz, ahhoz egymagam kevés vagyok. Én ezt így érzem. Hát, Tehát a mai biztos... modern korba ahhoz már egy ember, hogy. Mondjuk elérj egy világbékét, te... Írj egy, egy olyan kerés. könyvet, Fülyes, ami... A békét nem bírsz elérni sehogy, szóval már régi korban sem, meg, meg El elkövetkezendő korban A bírsz. az lakókbazeg Afrikában akkor is harcolni fognak egymással, bármennyire is fejlett, és, és jó dolgot csinálsz, mert ők ezt nem értik. Ja. Ez pont, ez, hogy nézőpont kérdése. Senkit nem fog meghatni, hogy te inspirálod a nyugati civilizációt, nem fogja meghatni egy olyan embert, aki nem tud olvasni. Igen. <laughs> De mondjuk, ez így van rendjén, valamilyen szinten. Mm, hát, nem is tudom. Semmi sincs rendjén, rendjén, soha nem is lesz e, Jó, igazán, az... na, nincs rend. Igen, megint ott tartunk, hogy nincs tökéletesség. De ezt már a múltkori részben elmondtuk. Úgyhogy, ja. Van mm -hmm. valami témánk amúgy még? Van még, van még egy csomó. egy 2, 3, 4, 5, hat ha darab témánk van. Még valaki, Szotyi? Te nem fűzöl hozzá úgy dolgot? Nem, nem igazán. Ez? Jó, hallott Szotyi, tehát tényleg olyan vagy, mint a itt se lennél. Hát Szotty, az most a podcast alatt a néma játsza. Igen. Na, hát akkor... Jó, akkor kicsit tereljük a szót, már most nem akarok folyni ebbe a média hipnózises dologba, mert, mert ez megint kivetülne kicsit a politikára. Hát jó, nem kicsit. E... Mit jelent számatokról a boldogság, meg mit tesztek érte? Nem, nem tudom. Boldogság? Melyik kérdés? Hát mondjuk, hogy nem ilyesen megyek el az iskolába, hanem mondjuk sütök egy tojást. Ez az. Enkém szép boldogság. Az már boldogság. Félboldogság. De úgy, úgy az igazán boldogságos boldogság. Az, hogy boldogság, az örököl kitartás kell, és türelem, ami nekem nincs. Úgyhogy hát nem biztos, hogy jó embertől kérdezitek ezt. Tehát, nem hogy vagy boldog. Sosem vagyok boldog. Te depressziós, te olyan vagy, mint füles. <gül> Mindenesetre nem, nem vagyok szomorú, vagy depressziós, nem vagyok olyan happy. Aha. Figyelj, ova, ne ne nem jó ne legyél, De figyelj, nem, ne legyél tankcsapdás inkább. Én szeretem tankcsapdás, nekem gyenge. Ö, hanem hogy úgy, hogyha boldog vagy, akkor ha történik valami rossz, akkor szomorú leszel. Ha pedig szomorú vagy, és mi? És történik valami jó, akkor boldog leszel. Igen, tehát ez ilyen kiegyensúlyozatlan, tehát hogy mindig a változás, és ha mondjuk nem vagy semmelyik, akkor történhet bármi, mert ugyanaz, az, én az az ember vagyok, aki nem szereti a változást. Én nem szeretem a változást, én szeretem a, azt, hogy minden megy saját. Tehát, hogy a, a lassú változást ezt inkább szeretem, mint az, hogy mondjuk ezért sem szerettem költözni. Pedig már megszoktam, uh -huh. mert már töm, négy év alatt laktam öt helyen. És, és akkor így az a változás, a szar. De mondjuk a, a lassú változás az, az jó amikor van időt gondolkozni, mm -hmm. sokat. És hát igazából észre sem veszed, hogy változott, csak változott, tehát az a változás az jó. De én nagyon nem szeretem. Dávid? Boldogsághoz visszakanyarulva, hát nekem az abszolút boldogságot az az jelenteni, ha sikerülne elérni a céljaimat, amiket így előre elterveztem. És utána? És utána, ha Kifejlődik be... Várjál, ha kifejlődik belőlem valami személyiség vagy akármi <gül> <gül> <gül> Tehát hogy az én saját szemléleteimet gondolkodásmódomat a következő generációnak tovább tudjam adni Tehát nekem ezek a céljaim és ha ez megvan akkor boldog vagyok uh -huh. hmm. Ez komoly megfogalmazás volt amúgy Hát én nem keresem a boldogságot, én megtalálom valahogy mindig, csak időkérdése. Mm. Aztán mm. Ő, igazából nekem nincsen a céljaim. És nem tudom, ahhoz, hogy én ezeket a célokat viszont elérjem, ahhoz ő, nagyon szükséges az, hogy az életben történő aprók is lehetőségeket, amiből én tudok idézőjeles boldogságot nyerni, azt igenis okay. felhasználjam idézőjelesen. Ha meg, várjál, ha meg problémám van, akkor azon egy ideig elidőzni, oké, okay, odafigyelek rá, de utána hagyni folyni, tehát nem elidőzni hosszú ideig az ilyen dolgokon. Hát nekem meg az a bajom, hogy megint az, hogyha kiütőzök magam el egy célt, akkor ez megint, megint változás, mert megint ilyen instabilitást okoz, hogy ha most ez történt, akkor az milyen az lehet, hogy negatív irányba befolyásolja céljaimat, vagy pozitív irányba, de ez megint csak változás. Mm -hmm. Amit meg nem szeretek, hogy inkább nem csinálok célokat, csak sodródok az állal, és meg áral állal, állal. jó van? Kapsz az, egy állal, az állal? És megpróbálok a pillanatnak élni. A, hogy, mert ugye hiába keresem a... Most elérem a célomat, leszek mondjuk, mire elérem a célomat 60 éves, akkor utána már Na, mi lesz a célom? Akkor már nem leszek többet boldog. Ez eh, nem. És nem. nem. a célodat. És, és, és, és akkor mi van, hogy elérem a célomat? Vége az életnek. Hiába hát értem el a célomat, még... én már nem látom. Nekem az a világ megszűnik létezni. Akkor ami nem létezik, azt mi, az a miért foglalkozzak? Mert gondolkozol rajta még utána, mivel nosztalgiázol. De nem gondolkozol többet rajta, ha vége van. Hát nem ki... ez az! Hát aztán megmondtam a világ igazságot, ez volt rá a reakció ужzz Ez az. Ööjjel a következőarat Magand! Kicsoda? Ez már ki Pitchpock, hallod, ezt küldd el hallod. Ez egy magyar mém lehetne, egy új mém. Jövő héten kéne sznájunk egendőt. Szétvertem, mint a mocskos szartnak a 20 es verziója. Kecske. Na, szóval hogy Öh, nem tudom. Nem tudom, tudom. Mm. Na, beszélj már, te is. Boldogság, hát... Mit tennék a boldogság... Mit legyen tánc, legyen zárcsök Legyen! Én is inkább ez a pillanatnak élő típus vagyok, szóval én is... haladok az árral, úgymond. Nem hiába halak a horoszkópom. <gül> Nem úszom árral. Nekem is úgy. <gül> Nekem is ez. magatokat. Én bak vagyok, bak. én utat török magamnak a céljaim felé, az jó. és elérem, ne, úgy, hogy... de, de úgy látszik, én meg a, mondjuk a golf ragadtunk valahol, és nem tudunk ja. szabadulni, vagy nem Egy, eg, ne, hát egyszerűen elfogadjuk azt, ami attu... van, az kész. És én halak vagyok, például vagy... van, -e, van, -e, van ilyen személyiség, azt nem tudom tudtak e róla. Uh, hát én mondjuk INFJ vagyok, biztos hallottatok róla. Minden Micsoda? ilyen. Hát van ilyen személyiségtípus. 94 kérdésre válaszolsz, és. Ezt linkelhetnéd. És akkor, ha tudod. Megkeresem, és megmondja, hogy milyen személyiségtípus, vagyis annyira pontosan írja le, hogy ez valami hihetetlen. És úgy pislogtam, hogy Jézusom, ez tényleg én vagyok. Hm. Hát ez a horoszkóp, az, az semmi ahhoz képest. Tehát az, ez, ez, hát de horoszkóp. Ez szintén. A, a tudomány, az meg inkább ezút ez viszont tudományos, és én az, a, én, én az a fajta vagyok, az a legritkább fajta, az a népességnek az egy százaléka kb. Férfiakból meg a népesség fél százaléka, tehát <gül> nagyon durván ritka, és. Tehát egy fél ember vagy? Igen. Fél emberek <gül> És akkor szóval na, de... na, majd linkelem. Nagyon jó szó. Jó van. De amúgy okay. attól függetlenül, hogy konzervatív vagy, és, és ilyen beállítottságú vagy. Ez bele attól... van írva a jellemzésembe is. Amit te is... De attól függetlenül lehet te olyan ember, aki célokat keres, és nem csak sorolni. Én is konzervatív típus vagyok, amúgy nagyon durván szóval. De én én még is... nem találtam meg azt, amit kell. Tehát nem, nem. Nincs olyan cél, amit el akarok érni. Nincs. Aha. Őszintén szólva, most hogy így gondolkoztam, Neked jelenleg van egyetlen egy célod, és az baromi egyszerű. Nincs célod. Az állandó stabilitás. Ja, Igen. ez mondjuk jó. Igen, szóval Megpróbálsz arra, tő, arra törekedni, hogy a lehető legkevesebb változással tovább haladj. És jó. Hát, ez amúgy ennek az oldalának a neve a lélektantípusok bonnet. Lelektantípusok bonnet. Akkor itthon, hogy tesztek, és akkor itt van egy személyiségtesztek, és akkor tesz 91 kérdés. Uh -huh. Én az INFI vagyok, idealista. Gyakoriság 1% férfi, ebből férfin 0,5% vagy valami ismi. Nem, férfi 0,5%. Népesség 0,5%-a vagyok. ez ember. Felége. Igen. Elsődlegesen befelé fókuszálva írja az életét, ahol az információit megérzések, ráérzések formájában fogadja be, másodlagosan kifelé fordul a küldök felé, ahol azt szerint áll hozzá a dolgokhoz, hogy mit érez velük kapcsolatban, vagy hogyan illenek bele a személyes értékrendjébe. Szóval az értékrend az eléggé ott van, hogy, hogy valami tetszik, valami nem is, nem tudom megmagyarázni. Ja, ja igen, de hol... látod, itt is van, hogy az ilyen fik nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az őket körülbevő külvilágban rendezettség és rendszer legyen. Uh -huh. Tehát, az a rendszer nálam mindenképp ott van. Nagyon. Akkor belőle sem lesz anarhista. Hát, zavarbe ejtően yeah. pontos meglátásokkal rendelkeznek embereket és szituációkat illetően. Hm. Ösztönösen. Hm. Ez komoly. Na vagy én is De azt is írják, hogy egy csomó ilyen ember, ez ilyen természetfeltét, egy csomó ilyen f Sokkal nagyobb százalékban kaptam be. Uh -huh. Ez a típus, mint a többi. Mármint hogy a. pszichiátrián. <gül> <Aha>. <gül> és ez teljes mértékben meg is érthető. És akkor itt meg, is van. Persze, hogy né néhány híresség, Gandhi, Martin Luther King, Arisot, Aristophanes, Tophanis, basszus. Uh, Johan Wolfgang, azom tudom ki. Kidman, hát az nem tudom mit keresett <gül> Nelson <Szomban, de> a. <gül> Mel Gibson <gül> Szóval volt egy pár ilyen Jó Hát na, no, majd én is megcsinálom, úgy ezt ott kíváncsi vagyok De látom van itt 72 kérdéses és 94 kérdéses Igen, de minél... Valami junkféle. De... Izé... ha most kevesebbet csinálsz, akkor kevesebb információt a is közöl rólad igen. Szóval 4 kérdéses az elég vicces és tudom mit ír ki, hogy lány vagy, hogy fiú, vagy mi. LOL. Hát De, nyilván a 94 bizonyos, a kérdésre fogom megcsinálni, mert, mert érdekel ez a téma, meg így érdekelt eddig is. Meg tud hát nagyjából tudom, hogy milyen vagyok, csak úgy kíváncsi. De az jó, mert ez még egy részletesebben leírja. írja. Látod, hogy milyen vagyok. Ő szintén. még jobban tudja, hogy én milyen vagyok. Jó, tehát most így Tényleg ez is igaz, és tényleg is tökéletes. <gül> ja, Tehát le tud rólad olyan részleteket írni, amikre te eddig nem figyeltél Amikre nem gondoltál. Igen. Na, ezt majd ö, belinkelem amúgy videó alá is, hogy aki szeretné, azt próbálja, ki, megcsinálja meg. Mert ez az amúgy jó dolog, uh -huh. kicsit így megismerni önmagadat. Ja. Na, hol tartottunk? Szócsi, szóval, te elmondtad már a bizédát. Annyit akarok még hozzáfűzni, hogy ugye nekem mi a boldogság, vagy, vagy, vagy mit teszek érte, mindent megtennék érte, ha tehetném. Ha lenne mivel... egy xboxom. <gül> úgy, ez úgy zott, mint egy romantikus szám. <gül> Igen. Már mi? Ha lenne egy xbox mindent megtennék! Ha <gül> merre gondoltam, de van... Az... Oké, okay, szép volt! Brafo! Tatatatatatatata! <gül> hát de szóval. lenne egy xbox -on. Hát de mindent megtennék érte! Na jó, van abban isten mondjad! A lelkem metal adnom érte! Mm. Azért sokat nem kapsz! Ne vitt <gül> Ő... Ja, a erre ezt hát, mi, mi, mi az, ami boldogságos? Vagy mi van? Hát, ezt inkább úgy tudnám kifejezni, hogy én nem igazán vagyok soha szomorú, vagy valami. Egy szóval mindenben meglátom a jót és a szépet. Ö, szinte mindig boldog vagyok, csak ugye, vagy, mint mind mindenkinél jön valaki, vagy történik valami, ami ugye pillanatnyi... Boldogtalanságot okoz Kis háborodást Attól függ, milyen hosszasan ér ez a... Minek nem Ez a külső hatás, ugye? Ugye annál hosszabb ideig tart, de általában tudom kezelni a helyzetet Vagy azzal, hogy kiadom magamból az ideget, vagy nem tudom, alszok egyet te ja, idegesítesz úgy. másokat, és mm, Nem nagyon szoktam. Én azt vettem észre, Szóra hogy én olyan típus bolda. vagyok. Azt is úgy, hogy a másik is élvezze. Azt vettem észre, hogy én olyan típus vagyok, hogyha leüböljtik a fejemet, akkor én leüböltem más fejét, szóval. <gül> az is jó dolog. Én, én így adom ki valahogy a ah, Az viszont nagyon nagy probléma. Tudom, tudom. Én elvonulok, azt röhögök rajta. Jó, mondjuk. Hát, ö, ez hülye, ezt bekattam, próbálom kész. ezt így valamilyen szinten befolyásolni, szóval. Igen, ezt, ezt próbálom nem. hát, bocs, hogy a szavadba vágok, ö, rendkívül az a probléma van nálad, hogy süni. Tehát. Igen. Valahonnan szúrás ér, akkor. Akkor én akkor már minden automatikus irányba. és minden irányba mindenki. Pontosan. És, és, igen. és, és, és ezen ez viszont boroszta. nagyon nehéz átlépni. Igen, tudom. De ez, de ez nyilván az életből adódik, szóval meg így a háttérből. Az életben nincs már több lóka. Meghalunk, mint a nem, nem volna. Van. Na hallod? Hát ja, az... ilyen Ez most izében. nem az a műsor. <gül> Sajnos. <gül> az házi buli Attilával. Az... Házi buli <gül> Az... Podbuli Pityponggal. Az, azért ez már túlzás, tehát hogyha erre valaki így rágondol, akkor kapásból szerintem egy marék joint jut az eszébe. Szerintem is, amúgy. Na, jó, akkor szerintem lezártuk ezt a témát is. Ö, mikor kezdtük el amúgy, vagy mennyit csúsztunk? Ööö, hát másfél már tartunk. órán átartunk. Hát, egy, hát... egy, egy ura, perc. Szerintem az már elég lesz, elég durván. Nem, Ér, amúgy... nem. Ah. Várjál még vizét, az, hogy csináljuk már meg, hogy jó és rossz kreativitás. Amúgy, én ha mondjuk látok egy podot, ami mondjuk két órásra se kezdtem nézni, mert annyira sok idő, tudom, hogy nem fogok a végére érni. Hát én meghallgatom őket. Baromi egyszerű, hava, <gül> belekezded? Nincs annyi időm. Megnézed egy darabig, a Youtube meg automatikus elmentél, hogy ja. meddig nézted, és onnan tölt vissza. Hát az igaz. Vagy felírod magadnak kispapírral, vagy... Csak hát, én mindig mód, ugye, ugye elfelejtem, rá. és akkor elmarad. Nem emlékeztető, vagy emlékeztetőbe, telefon Akkor gyorsan még egy témát, egy nagyon gyorsat Na Hogy ugye múltkor beszélgettünk erről, hogy, hogy a Minecraft ugye rossz kreativitás, mint olyan Viszont Menjünk akkor ilyen a Minecraft hozni? Alapon... Nem Nem Nem. Igen a telefon. Akkor a grafika tervezése, mondható jónak, mert, mert az is gépen zajlik, ugye? Hm, mm, de az kreatív. De a minecraft kreatív, a... vagy... Használod a tudás. Az mm, más. Nem a Minecraft, az a baj a minecraft tal hogy oké, hogy megvan a fejedben a bárminek a tervrajza, megvan a fejedben, nincs annyi időt, hogy kivitelezd, és... nem sokat kell gondolkozni. Tehát, hát most... Mit? De magának ormán meg az ilyes azt van de? benne egy jó kis dolog, de azzal nem fogod semmire vinni. Igényli Tehát... a kreativitásodat viszont baromira be vagy ott is határolva. Mhm. Uh -huh. Hiába mondják hát, azt, hogy hó, határtalan, határtalan, határtalan, akkor is korlátozott a lehetősége egy száma. Hát én ja. például most szereztem egy uh, digitalizáló táblát és tökre vagyok vele. Olyan mert... nekem is kéne amúgy, mert szeretnék képregényeket rajzolni még továbbra is. Hát, azért ne hitt, hogy ez olyan egyszerű. <gül> Tudom. Nagyon, nem, nagyon nem más, szerintem. mint a lap. Nagyon, nagyon más. Szóval inkább rajzold meg lapon, szerezd egy olcsó skennert és szkenneld be. Aha. Hidd el, hogy meg lenne a az eredménye, ez, ez más, nagyon más. Jó, mondjuk én alapvetően nem tudok rajzolni, úgyhogy nekem tök mindegy. Én csak szeretnék rajzolni, de nekem ez nem megy. Én erre rájöttem. Én tudok hát, ba, és tudok az a baj, és gépen meg még annyira sem. Mondjuk én ha, meg gépen tudok valamilyen szinten, viszont lapon nem. Hát jó, egérrel mondjuk bura. nem tudok. Egérrel én mondjuk nem tudok. Ez nem teljesen igaz a múgy, mert ha írni tudsz, akkor rajzolni is. Persze, csak miért? Ugye a rajzolást... Hát igen milyen szinten ez fejleszhető, mint minden egyéb. Ö, Csak vigyázni -e hát, egy idő után, már nem. de. Ez, igen. ez... Ö, hát egy idő után ugye eléred azt a határt, mikor nem azt mondjuk, hogy már nem tudsz fejlődni. hanem... hozzá. Nem. Ð... lassan. Hát tehetség most... Ez olyan, mint a szintlépés a Z60-as utána a le, szóval furva lassan lép szintet És annyira, hogy már megunod lassan. Igen, a igen. Hát igen. De ez te elvetem, hogy legfőbb... semmi és Igen, pontosan. Igen, ez a legfőbb probléma az ilyen dolgokkal is. tudod hogy pacákat rajzom. Igen, ö, nézd az abstract mintákat. Most azok össze-vissza színes dolgok, érted? Ez mégis és mindent Egyféleképpen. Persze, meöntök egy plakátot meg... festékkel és művészet. Pontosan. De nem egy színűre, az már ez nagyon amatőr dolog. <gül> Amúgy most volt valami ilyesmi. Így nemrég, hogy egy csávó, nem tudom, hogy mennyi adott el valami festmény, amin, amin nem volt úgy konkrétan semmi, csak egy, egy vászon és kész. Ez az. <gül> Tehát jó, hogy mennem nem a festményt veszel. Hát én most ott tartok, hogy tudok rajzolni labdákat. lablákat. <gül> szóval, hogy így. Legalább kör alakút, vagy gömbre hasonlít? Hát nem kör alakút. Hát a, <gül> a kocka világba. Ez úgy érdekes. Ez kör alakút meg se közelíti. Pusztakézzel megszerkeztető a tökéletes kört. Az jó animáció, tudod, és akkor ez jól. Jaj, tényleg hát, szeretek. Csak sok időt veszel az is. Hát, ja. Képkockáról, képkockára, hmm. képkockára Ez rajta. a bajom úgy a kreativitással, hogy oké, okay, hogy van olyanod, de nincs. nem tudod felhasználni. Mert, mert nincs el időd. Hát Én ebben nem. a világban nincs, és csodálkoznak, hogy a magyaroknak izé, magyarok ilyen hát ha, Igen. Nem, ha itt van be, ezek 30 órán van egy héten, hát azért menjünk már a picába. Tavaly, Ö... tavaly 27 és fél órájuk volt a 9-eseknek, főlemelték 35-re, csak úgy. Én is már aztán egy hónapja gondolkodok az az azon, hogy izé, hogy tök jó lenne zenélni, és egyszerűen nem jutok el odáig, mert, mert ha... Magyar ember, magyar ember azért sikertelen, nincs ideje rá. Meg hogyha lenne is rá időm, mármint hogyha lenne időm, akkor is inkább, mit tudom, én asszonyjal vagyok, vagy kicsit kockulok, már tök jó esi, De És... ha lenne idődre, akkor, akkor nem erőd nincs hozzá, megkedved. kedved. Ja. Ja, meg És ez itt is megfigyelhető, fáradva. tehát mikor azzal magyarázunk egy dolgot, hogy nincs rá idő, pedig lenne rá idő, Csak, csak azt inkább másba rá, fektetet, csak másba fekteted de igen. Ja én is most túl akarok például most gitározni. de egyszerűen nincs hozzá erőm, mert a rohadt igen, hétköznap... Igen, de hogyha fáradt vagyok, akkor, akkor hiába van rá időd, mert nem, nem esik jól, szóval ja. Fölbasz. egyszerűen igen. ilyenkor én ilyen, ilyen türelmetlen és hiszis vagyok, és akkor így és akkor így, tudom, hogy holnap, holnap, is izé, <gül> holnap is iskola, meg minden, és egyszerűen nincs energiám igen, csinálni, és... mert akkor nem tudok eljátni egy akkordot vagy bezörög, vagy valami, be odaverem odaverem a Földhöz. Na hát itt az az egy probléma val, hogy nem tudsz olyan dolgot találni, amiből energiát merítesz. Tehát idézőjelesen nem tudsz töltekezni. Jó. Hát, És az viszont, hogyha az átlag emberek 80%-ának meg lenne, akkor nem itt tartanánk. Hát, hát nyilván, nem... hogyha valami valamit, a... akkor... Ez a, ez a világ... Rendez azt hiszi, hogy mondjuk Magyarország is egy nagyon jó példa, építjünk Stadiont, építünk izén, mint tudom én. Majd mi kis, izé, kis tudósokat, meg kis sikeres embereket akarunk teremteni. Mármint, hogy ilyen tudod, érted? Tehát, hogy ilyen fiatal, igen, fiatal, igen, fiatal sikeres embereket. Lenni. Fiatal sikeres embereket akarunk, úgy, hogy nem adunk nekik időt, gondolkozni. Mert De... ezek azt hiszik, hogy a sok tanulás az majd önmagában elég. Hát a nem vagyunk ektiden. időt nekik gondolkozni, akkor mit csináljanak? Mondja Szuti. Ez, ez amúgy könnyebben menne úgy, hogyha egy idő után tényleg csak egy adott dologra koncentrálnának, ugye tanulás szempontjából is, amit szeretnénk csinálni konkrétan, amiben sikereket érhetünk el, úgymond, saját véleményeink szerint és nem kellene annyi rengeteg felesleges dolgot tanulni, amit egyéb területeken tudnák csak hasznosítani, de csak úgy, hogyha tényleg csak azzal fog. Például a matekból az év nyógy van. Hát, Hát, Az izé is egyenletek, azért. meg függvények, meg ja. Jó, Persze. nem árt ismerni, meg tudni, hát de... Hát az azért tudni, mi a francia tehát a... Nem az, Aki, hogy... Oké, okay, Évekkel semmi van, köze van. Van, kell, van, kell, mert kell, de... Ö, bocs, hogy a szabadba vágok, neked Egyedül az az egy probléma van itt is, hogy ráerőltetik a dolgokat az emberre, tehát nem hagyják, hogy idézőjelesen specializálódjon olyan irányba, ami ember szeretne. Ez az, és, ez, és ennek az az egy indoka van, mert szeretnék, hogyha minden ember valahova belehetne tövöríteni Tehát ne legyen mondjuk az emberek 80%-a festő, pedig ők festők szeretnének lenni. Nem, igenis legyen olyan birka, aki megy a szalagra dolgozni. Pont, hogy most nem azt csinálják, hát izé, pont, hogy nem azt csinálják, hogy legyenek szakmunkások. A lószart. Felsógtatás. Pénzeljük a felsőoktatást, vegyük el a pénzt a, a, a sima talán szakmunkásképzőktől. És nem, nem értik, hogy munkás ember kell, mert annyira hülyék a munkás emberek, hogy ez hihetetlen. Igen, faszok. faszok. Amit az előbb mondtam, nem arra akartam kiukadni, hogy elveszik az alsó oktatást, vagy a munkásokat, hanem, hogy ki, ö, idézőjelesen szatuba fogják az embert, hogy te, igenis, nehogy arra menjél már, amelyre feltétlenül szeretnél, hanem legyen belőled már. Igen, de ez, de ez azért van, mert be akarják az embereket ö, Megint ugye? Igen. Nem hát hagynak Létre akarnak, hoz, akarnak hozni egy megtervezett társadalmat, igen, idézőjelesen. Igen. Mindenki sem mindenhez. Hogy a picsába? <gül> Ö, nem feltétlenül lesz, hogy mindenki értse mindenhez. Én pont az ellenkező... ellenkezőjét mondanám. Hogy senki, senki ne értse semmihez. semmihez. Pontosan. Hát, mert című. ez nekik jó, mert buták az emberek, és ők fönt, el izé, vannak maguknak, mert úgy senki. De az a se fall, bele senki. senki nem ért semmihez, akkor senki viszont nekik... Semmi. Akkor semmi hasznunk nincs belőle. Tehát az emberekért. Nem is kicsit zsákmányolják két, tehát. Ha nincs olyan ember, aki értelmesen gondolkozik, vagy előrébb tud haladni, akkor kifújt nekik sincs belőle hasznuk. Nekik mindig van Mindig lesz valaki akit ja. lehet zsákmányolni Na, ezért akarnak odamenni, hogy igenis akkor Legyen vagy értelmes, vagy nagyon birka, csak hasznunk legyen belőle Hát... Mindenki értsen, legalább egy dolog hoz, mert abból az egy dologból biztos, hogy hasznunk lesz. De Hát, már ha már valamiből nem, valamiből nem, akkor legyen másból, tehát ez nem feltétlenül politika. Hát, ez társadalom kritika. Az. Inkább. Inkább. Hát, hát ezt ja. lehet boncolgatni. E, igen, ez lehet, ezt ez úgy eléggé És ez megint csak meg fölösleges tehát. Mi nem tehetünk semmit. ameddig valaki nem áll a talpára, addig mi nem tehetünk semmit. Legyél te az, aki a talpára áll ezzel kapcsolatban. Jó, leszek. Jaj, Én jaj, jaj, mindig jaj, az, az, a talpadra. De akkor... Ez nagy felelősség és nagy lemondások és... Na mindig szóval nagyon sok mindent fel kell adnod érte. Igen, viszont itt szintén egy problémában ütközünk. Az ember nem akarja feladni a saját dolgait. Hát szerinted a rohamrendőrök miért szerinted nem éreznek együtt a tüntetőkkel? A lófasznál ők is emberek. De hogy nem együtt éreznek meg... Csak ők nekik ez a, a dolguk ők... és féltik az állásukat ahhoz, hogy szembeszálljanak a parancsja. Én hát, nem persze, tehát... Inkább a család nézi nem azt, hogy figyelj már én szeretem a jobbikot, meg igenis velük lennék, de nem, inkább beleállok abba a kibaszott sorfalba, mert pénzt kell előterem csak a családnak és ennyi. Ja. Hát... Ja. Le. Azért azzal sem azért ezért borzasztó az, az egész, ami itt megy. Nem csak itt, az egész világban. És az emberek között, és a mindenben. Hát igen, viszont Amerikai ilyen szempontból baromi jól tudja csinálni Amúgy igen. Ja, 6 milliárd azok, ember, aki... hogy 300 jó, nyilván, Rengeteg de... embernek behetetnek olyan témát, tehát betetik az amerikaiaknak, el és hisz. Hisz. boldogan élnek, meg elvannak. És, is és is el is és boldogok, mert el hiszik Ennyi. És de jól csinálják. Szóval és nem akir... érdekli az amerikait, hogy ahhoz, hogy ő jöhessen, tíz családot nyomnak el. Igen, de jól csinálják. És tíz gyerek, ha az... léhen azért, hogy ő jól éljen. Mert az amerikaiak nem érzékelnek ebből semmit. Szóval ők nem úgy vannak, mint belül... Jó a kormány kormánystratégiai. Kormány Igen. Nem úgy vannak, mint belül mi Orbánnal, hogy izé, hogy jó szara rendszer, mit tudom én. Hanem ők ezt... Egyszerűen nem is érzik nem meg. Nem fogják, Nem panaszkodnak, boldogok én. El vannak az egyszerű életükben, nekik túl nagy falat ja. az ahhoz, hogy vitatkozzanak vele. Ja. Láttám Amerikában tüntetésre? Én nem. E, egy-kettő volt, de, de nem ilyen nagy győzé. Van egy-kettő, de az eléggé ritkán kormány ellenes. Tehát hát akkor ott már annyira jól élnek az emberek, ellenek. hogy már leszarják, hogy, hogy mit csinál a kormány. Persze. És... És ezért bukunk bele itt is, mi ebbe a politikás témába, mert tudnánk változást hozni, mert tudnánk akár forradalom, akármivel, mert lehetne, csak hát a magyar ember ahhoz túl bírka, hogy belekezdjen. ad egy, adkettő van akinek nem áll érdekéből az egész, és akkor miért is lépne? Az kényelmesen el van, és feléli, ami van neki. Hát de most te tennéd? Komolyan. Ha anyagi anyagilag, te, te most a saját pénzed ellen mennél. Hát épp ez az, hogy nem. Tehát... Hát igen, Nyilván, ha úgy Tehát ez áll, már, ez már sem emberi sem. tulajdonság, és ennyi. Tehát ez meg már, ja. már tök emberi tulajdonság. Viszont és... hogy, ha azt nézed, hiába vagy gazdag, mert még így is lehúznak valamilyen szinten. Az Tehát, ha... leszavaznak. Tehát Neki akkor nincs. már... Akkor már csak azért is. Mert figyelj, a pénzek már a gazdag körökben mozognak, az ott nem feltűnő. Tehát... Apró pénznek számít. Lehet. Tehát ott már ez az 1-20 ezres, az bocs leesett a földre, ott már majd felszedi az, akinek kell. Hm, mi találtunk 10 a földön. Nagyon jó Kapjátok be. Persze, <gül> <gül> nem <bennet jön, gül> szortok el. 10 forintot én is találtam. Á, mi 20-est. Olyat is. 50-es. Még 10-est, tudom én már. ki szik arra. Á, nekem a legtöbb pénz, amit találtam, az azt hiszem, hogy az volt. 500 forint apróba elásva. Az mi? Elásva. Valamelyik idióta. Hol bánik a sokba? Elásva, <gül> ezért. <suliba. gül> Na, a földön találtam egyszer, egy ezres, ez volt a nagy. Én is ezres találtam. Tehát ez így kifogy. Az ezres nagyon szeretik eldobálni. Ja, amúgy. Nem, nem senkinek. Én még nem hagytam e pénzt. Én, Én már hagytam egyszer, igen. Hát nekem múltkor hagytam el pénzt. csak úgy. Az el Mint Én már hagytam Nekem is ez már hagytam el pénzt. vagy. -e? a informatika boltban, vagy a számtek boltban. Csak úgy eltűnt 20 ezeren. Nekem, nekem a suliba történt meg, tehát sulim belül eltűnt. Nekem mikor a haverokkal elmegyünk inni. <gül> <gül> az más tiszta! tehát az másnap meg tudod a számlából. Márha tehát, van szám. Tehát mikor Már motoros számla, találkozó igen. volt. Ha megtalálod és nem etted meg. Várjál, motoros találkozó volt, hát így jött az alkalom, ígyunk. Másnap meg így mondja bátyom, hogy figyeljétek már, Ja figyelj már öcsém, az este mi 20.000-et 20 hm. jó Hm. Jól tudné. És ja. emlékeztem mindenre? Amik. Jól megy. Jól megy egyeseknek, igen, Megijetnak 20 20.000-et. Figyelj, ha már egyetem bulizok, akkor bulizok. Egy egyszer van ilyen. Jó, ja, hát jó. De már. mindenre akkor sem emlékeztél, mert azt nem tudtad, hogy 20 et töltöttetek. Azt nem számoltam, de tudtam, hogy mit írtam meg mennyit. Hát, <hálland> de az... De Tökéletesen emlékeztem mindenre Tehát van aki még azt is elfelejtette Hogy mit evett azok. Ez komoly Na viszont Van még 9 percünk Szeretném hogyha ebből 9 percben Csak Szotyi beszélne mivel ő alig szólalt meg Nem nem nem Hát ez szerintem megvan Szotyi az süttyomba lalával beszélget És így Ja lala meg lala nem meg, meg elhet a már, komolyan ja. <gül> Úgykor megbeszélem vele hogy akkor jó lesz neked a ked? Mert, izé, mert mondta, hogy hát ő múlt a volt. Jaj, igen, igen, igen, úgy, igen. jó lesz neked a ked? Aha, jó lesz. Az baszik itt lenni, hát mondom, hát, jó van. Na, most ki tudja mi jött közben. Nekem jó, is persze. közben jött az Nyilván. a rendezvény, ami izé. Nyilván. Na, amúgy nem... Ilyenekért nem haragszok, meg semmi, csak szóljatok. Mondjuk azért a meg megérte, de... Hát, nagyon. figyelj, forraltbort ne is hagyják ki szóval. Inkább az a podcastet hagyd ki. Ha hát de figyelj, forradbord. tudod, milyen drága. Nem finomabból hagyd ki nyugodtan. Nem forradbor tudsz otthon is inni. Magyar hát a tudod, milyen drága a forradbor itt? Mennyi? Tippeljetek, mennyi fél liter? Száz. Fél liter? Ja, fél liter, fél liter nem. Az olyan. 500. 1000. 1000 fél liter. Kérdezd el, hogy 1000-ből veszek be az eg három üveg. üveg. Három üveg. Pörös bort, vagy Nem többen? Igaz? Kannásot. <laughs> Kocintós. Figyelj, a... itt, itt a kisboltban megoldom. Bartos is talán egy Itt azért annyira szoktak olyan akciók lenni, mint a 300 óta izé, a 600 forintos izé bor. Az tök jó. És akkor az, az... vegyél már nekem is légy szíves. <laughs> Posta, ezzel. Posta ne küldj, ezt ugyanott vagy ja. Igen. Mm. És akkor szóval olyanból nagyon megíri. És akkor be azok eladod inkább. azt mondod, hogy a hamarok meg gyertek fél áron adok. Ja. Ez én... Írjátok, mondjad. Ez, mondjad. ez én kollégista hozzáállás, mikor fogod, megveszed a bort, és inkább beladod a hogy meginned. Tehát Betöltöd a cigit, és száját adod húsz forint ére. Ja. És elődjenek. Ötven ér. Hát... Szopták. Csóri diskások maradnak. Én, Én, úgy annyi szok... Szok... Én úgy hallottam, hogy annyi szokott lenni. Tudom, Én kétszázé minden... szoktam eladni. Hát, figyelj, ava tegyük hozzá, hogy te azért városban vagy. Nagyvárosban mondjuk úgy. Ez viszont annyira nem mondható Hát itt be mindenki bizniszel. Hát gyerek megvette a Josi barát könyvet. Azért 96, 96% akcióban azt eladta. Ilyeneket hallok. Persze, seftelgetnek. Nagy rendesen. A josi barát könyvet. Én is most kaptam egy digitáblát, egy 160 gigás Félix-arvignyom érhet. Ennyi? Én még mindig azon vagyok fennakadban, hogy egy josi barát könyvet. Ki a faszom Szerinted miért volt rajta a 96. os Hát Figyelj, nem csodálom. Én inkább azt vennék, mint kiszállt szeretem Jó, ó. igaz, igaz. A a annyi pénzből csinálok egy a saját magamnak, most kész. Igen, de akkor már úgy, hogy mesztelenül fotózom magam, és akkor... Fújj bó, bó <hállt> a bóra, bó veszek, az biztos, hogy veszek. Kirökkol a falra. Plakátolom vele Pécset. a pécset. és elterjesztem egész berénybe, hadd ő okay. <hállt> Kiplakátolom vele Kéz? Pécset. meg Megvan az új bizniszünk. Tök jó. Tehát akkor kirakok egyet bent a vasútállomás a piacolni? Kirakok egyet a vasútállomás a De várj, ki is beszálltok, akkor nem, nem. csak én akkotózok. fotózok. Akkor mindenkiről lesz benne egy akt kép, és a... A... mit tudom én? Mint hülye vagy? Hát, a... akt... kezdve. Három akt kép lesz mindenkiről, mert ala úgy sincs itt, ő, nem, nem lehet benne. Ha, lala, úgy, hülye, benne hülye vagy, vagy cukor kell, én egy magam nem férek bele a képbe, hát még a. Folytatás, A 192 re két már hogy oldod meg, hogy majd totálba, és benne legyek? Megoldjuk, megoldjuk. <gül> tehát meg így srégan, így úszok vagy még... <gül> <gül> Nem baj, az... Belénkben lesz erre kör, az biztos, tehát a... Fogom... Jaj... Vassuk bemegyek a budira, mert jó dolgom van, várjál. És akkor nézem, falra kiírásuk. Szopnék, szopatnék, és ehhez hasonlók. Lólj... A anyátokat. Tehát telefonszámok meg levelezgetések, hogy a melegek hűzletelnek. De, jaj, az, de az van a falra írva, hogy Hogy a múgy össze a fal és az van reírva, hogy a vicc nem a falon van, hanem a kezedben. Aaaaaah, oh, uh. ez jó. Hát ez nagyon nagy. Uh -huh. Amúgy vannak ilyen jó izéfalak. Akkor odaírták, hogy nem, azt nem fogom meg, nem megharag. <gül> <gül> az. Uh. Éri. Na jóban sejátszok, lassan abba adjuk. Ja. Ahogy gondoljátok. Kéne. Vagy még dobjunk témát? Mert ne, nem, hát nem, nem, nem. nem, nem, nem. Az van, Elég az, lesz. Van Majd lesz következő podcastunk is. Hát ha aktívabbak lesz. Ja. Általala azért, azért csak a magad nevében. Tehát <gül> mi azért aktívak voltuk, te, voltunk igen, igen. Hát igen. hozzám jöttek, megzavartak többször is. Hallod? Hozzá is az jött az Közben hazajött bátyám, apu is hazajött, ja nem őthon volt végig, tehát. volt ja, itt az eljárás. Oda meek hozzád szekálni, hogy gyere már, ezt csinálja, azt csinálja, akkor nagy nézek ezt, hogy nézek azt, onnan meg ilyen Na no, akkor, ennyi? Ennyi. Akkor? <gül> Ez ilyen depresszió zárás. Akkor sziasztok. Na, no, ennyi lett volna. Most csööö kutya! Csöövász! <gül> haló haló.